Hát kérem, mit mondjak? Azt mondom, igen, egyet értek. Önökkel értek egyet. Önök jól látják. Az van, ami van. És olyan lesz, amilyen még nem volt. Mi több, félő, hogy amilyen volt, olyan már soha többé nem lesz. Valóban tisztelt hallgatók, tisztelt közönség, jó estét kívánok! Mit mondhatnék az elmúlt év után, ami önöket még meglepheti? De akkor meg miről beszéljünk, kérem? Miről? Hát, hogy megint csak elmúlt egy év, az 1987-es. elmúlt, és az, hogy elmúlt, az egyetlen pozitív valami, amit el lehet róla mondani. hogy úgy mondjam, ellentmondásos év volt, mert maga az év ugyan elmúlt, de ezen kívül a világon semmi nem múlt el vele. Sőt, idén már a jövő év is jócskán elkezdődött. Hogy kezdődött el? Illusztrálom egy történettel. Egy barátom turistaként New Yorkban járt, és egy este betért a Broadway valamelyik drinkbárjába. A pulthoz ülve odaszólt a mixer kérem, amíg nem kezdődik, adjon egy dupla viszkit. Hogy megkapta is megint a 10 perc múlva, szóval ismét így szólt, egyefene, még egy dupla viszkit, amíg nem kezdődik. Újabb 10 perc után megint azt mondta, na jó, ha még tényleg nem kezdődik, ide a harmadik dupla viszkivel. Amikor a mixer letette elé, azt kérdezte, kedves idegen, ki tudja önfizetni ezeket az italokat, mire a barátom bossosan így szólt, ugye tessék, tudtam, hogy kezdődik. Hát kérem, népgazdaságunk pontosan ilyen helyzetben van jelenleg. Félek, hogy idén én is adós maradok, mert eddig legalább minden év végén maradt téma. Egy kis meg az, amit az állami és pártvezetést tusolt el, egy kis meg ez, ami mellett a sajtó észrevétlen elment, egy kis ilyen, amiről a rádió, egy kis olyan, amiről a televízió feledkezett meg, szinte tunkolhattam. Duskálhattam. Válogathattam a zaftos koncok között. Jutott is, maradt is. A káposzta is megmaradt, a kecske is jól lakott. Idén még jól lakott a kecske. Mert jövőre káposzta se lesz, és a kecske is koplálni Két év múlva persze már nem lesz ilyen gondja a kecskének, mert őt is megesszük szőrös bőröstét. Idén szilveszterkor, kérem, minden eddignél harsányabban kell énekelnünk a himnusz elejét. Csak vigyázzunk, nehogy úgy hangozzék, hogy Isten áld meg a magyart, jó kedv, el, bőség. Mert most már ha akarjuk, hanem a bőséget oda kell adnunk. De hát a jó kedve, tehát azt azért ne. Csak, hogy kérem, a jó téma kell. Idén viszont mindent elmondtak már. Idén a grószertárs már mindent elhappolt előre. A pozsgai meg mindent előrevetített helyettem. A Bereceltárs, meg mindent kielemzett nélkülem. Én tisztelettel Isten bizony úgy érzem magam, mint egy leselejtezett szippantókocsit. Mert kérem, az elmúlt évek végén a csövet jó, többi lehetett meríteni, ugye? Erre mi volt idén? Jött az őszi országgyűlés, és mindent elszippantott az orromó. Tessék bele gondolni, hogy milyen időket élünk, ha már az ilyesmit is a kormányszervek gyűjtik be. Viszont nekem idén is itt kell állnom, és természetesen elvárják tőlem, hogy taglaljam társadalmi rendünk jelenlegi állagát. Hát kérem, én ígérem, idén is olyan lesz a taglalás, amilyen a jelenlegi állag. Mert tavaly ilyenkor, kérem, az íróasztalom már tele volt, sosem használt témákkal. Idén meg olyan Siváram fest, mint egy keravil üzletpolca. Úgy kapkodták szét a témáim, mintha azok tartós fogyasztási cikkek lennének. Egy hónapja még valamin volt, de akkor meg a magyar nemzetben egy vidéki hapni kapcsán rámáztak a Rózsa gyurira, az utolsó kerti törpém is oda lett vele. Ötösével kapkodták előlem a témákat, mint máshol a Videoton Star készüléket. Szép is az, amikor az egyik színes tévé felgyújtja a másikat. Már ez is lerágott csont, amint hogy az adó is az, Magam rágtam le októberben a cuppákot meggyesi pénzügyminiszterrel. Tavaly szilveszterkor még mint miniszterhelyettessel beszélgettem vele. Októberben már miniszterként állt a mikrofon elé. Most miniszterelnök helyettes. Ha a logika törvényei érvényesülnek, nem tudom, mi lesz nyáron a Groselv <tos> Mert megyesi. Egyre feljebb kerül. Két év és meglátják, bérel számoló lesz egy üdülőben kékes Most, hogy már az adóról is szóltam, megtorpanok. Ám már a megtorpanásommal együtt is még mindig előnyöm van. Mert jelenlegi társadalmi szerkezetünk ideológiai elemzései már sokkal régebben megtorpantak, mint én. S ebben van egy egyezés, meg egy különbség az ideológia és köztem. Egyezünk abban, hogy az MSMP is megkezdte az ideológiai megújhodást, és én is megkezdtem az ideológiai megújhodást. A különbség csupán az, hogy ellentétben az msmp vel én, mielőtt jönne a baj, újhodom meg. Hát kérem, itt nincs más lehetőség, itt kasszát kell csinálni. Az új év utolsó és az új év első napjaiban ez most nálunk úgysem kerülhető el sehol sem. Most mindenki kasszát csinál, bruttósít, átáraz, szóval folyik a nagy magyar leltár. Ugye a népgazdaság számba veszi veszteségeit, hogy napvilágra kerüljön mi az, amire a jövőre nem számíthat. Az állampolgár számba veszi nyereségeit, nehogy jövőre napvilágra kerüljön, mi az, amire még számít. Itt az ideje, hogy idén a rádió kabaré is végel számoljon. Rendezzük át az értékrendet, barátaim. Ám bár, ha egyetemes célkitűzésünk, hogy feketén-fehéren kiderüljön, hol a selejt, akkor talán nem ártana a vezetők készlet gazdálkodását is felmérni. Hát, ha nem csak a parkunk, de a parkunk is elavult. Persze joggal vethetik a szemünkre, miért épp ti? Miért épp most? Erre azonban én ugyanazt mondom, amit Gorbacsov. Ha nem, mi, akkor ki? Ha nem, most, akkor mikor? Tessék csak visszaemlékezni. A Szovjetunióban ugye jött a Gorbacsov, és lefölözte az egész aparátust, azóta már azokat lehet köpülni. A november másodikai ünnepi ülés elnökségében a Bromikon kívül egy régi arcot nem láttam, kivéve a külföldi küldötteket. Mondok egy másik példát. Tavasszal a Szovjetunióból itt járt nálunk látogatóban a légvédelem volt parancsnok, a Szokolov marsa. Mire hazaért még épp, hogy Szokolov volt, de már nem volt marsa. Ez akkor volt, amikor a nyugat fiatalember fölavatta a Vörösteret Seremetjevó Most már hallom, hogy a Vöröstéren bebetonozták a nyílásokat. Most már félnek a könnyű búvároktól, is, ugye? Ez más. Most a személyi kérdésekről van szó, ugye? leltározom. Össze kell számolnunk egykori célkitűzéseinket. Nem, hogy megvalósultak-e már, arra gondolni sem merek, csak hogy megvannak-e még. Hogy mi lett vívmányainkból? Mert voltak bálványaink, vannak álványaink, gyűlnek okmányaink, miközben fogynak vívmányaink és eladható gyártmányaink. Egykor büszkén szóltunk a teljes foglalkoztatás elvéről, ám a gyakorlat ebben is ránk cáfolt. A forradalmi időkben kijelentettük, hogy a proletariátus csak a láncait vesztheti. Ma már tudjuk, hogy ha nincsenek forradalmi idők, nem csak a láncait, hanem az állását is. Egykor útjára indítottuk a térítésmentes orvosi ellátást. Nos, az orvosi ellátás térítésmentes maradt, mert arra valóban nem volt példa nálunk, hogy egy Katolikus beteget az orvosa Jehova tanuljává akadt volna térítő. Vagy ott volt az egyenlő elvek alapján való lakáselosztás szocialista vívmánya. Hol tartanak ma már számításaink? Egy fiatal pályakezdő fizetése ma átlagosan úgy havi 4000 forint. Akkor, amikor némely lakás négyzetméter ért, a tízszeresét is elkérik. Fiataljaink így egy év alatt összekereshetnek akár egy klozetra való. Hogy halmozom a bajt, a gondot, nem tisztelt hozzászólok, én csak leltározom. Átárazom az ígéreteket, illetve azok maradványait. Megpróbálom a lajstromba szedni, nem, nem, nem a felelősöket, az okokat amelyek miatt idáig jutottunk. Csak az okok összeírása adhat garanciát a jövőre nézvés, hogy ugyanazok a mulasztások, közrendileg elvástyázott szakszerűtlenségek ne következhessenek be ugyanazokon a helyeken ülő ugyanazok vagy mások által. Mindent össze kell számolnunk. Miből van sok? Miből van kevés? Miből van egy? Mert most azt is ellenőriznünk kell, amiből csak egy van. Hogy megyek a határon? Jövőre már mindenki mehet azon a bizonyos határon. Ha van devizája. Tény, hogy én eddig is sokszor túlmentem a határon. De én legalább mindig vissza is jöttem. Nem hoztam 200 ezer dollárt, az igaz... Üres kézzel jöttem vissza. Úgy, ahogy kiengedtek. Se baj. Amíg a fejünk tele, nem olyan nagy baj, ha a kezünk vagy a zsebünk üres. Mert én megpróbálok a józan eszemmel leltározni. Tessék csak nézni, év vége van, szilveszter, közeledik 1987-24. órája, és én egyre józanabb vagyok. Kasszát csinálok. Egyelőre idelen. És odafenn, odafenn nem kellene egy egységes nagy kasszát csinálni? Szerintem itt az ideje, hogy valaki nálunk is lehúzza a rolót. Mert aki ahogy lehúzza, csak az is úgy nyithat újra. Hát akkor nyitás 1988. január 1-én. Rovat vezető GÉZA, NYILAS JÁNOS Nem bírja a terhelést a Belujánis hiradás technikai gyárban kikísérletezett első magyar hazugságvizsgáló gép. A gép, az idén nem lesz több központi áremelés, az idén nem változnak többé a szabályozók, az idén nem lesz több forint leértékelés kifejezésekre, azonnal kivágja a biztosítékot. Az OTP lottó főigazgatósága a mémmel és a maffiával közösen újfajta szerencsejátékot indít útjára. Neve Frutto. A játékban háztáigazdák és őstermelők vehetnek részt. Az nyer, aki a megadott 90 terményből eltalálja azt az ötöt, amelyet jövőre érdemes termeszteni. Az idei nyerő számok burgonya, szőlő, málna, barack, mák. Pénteken ülést tartott a Monori Ablak és Git szövetkezet szakszervezeti bizottsága. Nemecsek Ernő főtitkár vezetésével az elnökség megtárgyalta és elfogadta a tagdíjrendszer módosítására tett javaslatot. Ez szerint a szövetkezeti tagok a főfoglalkozású munkaviszonyból származó ablakaik után egy százalék gittet kötelesek rágni. Újabb éveket fedeztek fel a Szovjetunióban. Nem igaz... Mind ahogy a történészek eddig hitték, hogy 1931 után 1937 jött. Pánik hangulat. Exisztenciával rendelkező 56-os diszidensek kisebb csoportja kérvényel fordult a magyar belügyi szervekhez. Elpanaszolták, hogy a készülő rendelet hallatán kilelte őket a hideg. Attól tartanak, hogy a 30 éven át könnyelműen elhangzó invitálásokat gyertek, amikor akartok, a rokonok most majd készpénznek veszik. Közélet. Folyóho hanyadikán fontos elvtársa kerületbe látogatott. Az ott megtartott aktíván elmondta, újabb veszély fenyeget a tagkönyvcsere arányromlás. Az esti újság színes portrét közöl Kovács Péterről, a híres partizánról, aki eddig 38 darab gömbös gyula szobrot robbantott fel. A világhírű Herendi porcelángyár 100 ezeres nagyságrendű megrendelést kapott Nyugat-Németországból. A szobor címe a legújabb kiadású bmw ét nézegető huszár. Az amerikai kutatóintézet tudósai kiderítették a Perestroika szellemében, hogy a nagy októberi szocialista forradalom azért esik novemberre, mert annak idején a TASZ késve jelentette be az eseményt. megoldódott a benzinkútkezelők biztonsága. Az áforigazgatósága hozzájárult, hogy önvédelmi fegyvergyanánt, csúzlit, nátpálcát és fűzfasípot használhassanak. Rablógyilkosok ellen kivételes esetben nono, ennye enje és teringettét tartalmú figyelmeztető dorgálást is hallathatnak. Az iskolai kisszervezetek arra kérik a betlemező fiatalokat, hogy Gáspár menyhírt boldizsár helyett az idén a hazánkban járt három királyok, Beatrix, Margit és János Károly, arcmásával díszítsék fel a jászolt. December 6-a hajnalán Mikulásnak öltözött adóellenőröket eresztettek szélnek a fővárosban akinek a cipőjében 1000 forintnál értékesebb ajándékot találtak, azt megadóztatták. Ma ünnepélyes keretek között köszöntötték a rohanmentők a világ egyetlen szintbeli autópálya kereszteződésének, az M3-as szerencs utcai átjárójának ezredik áldozatát. Az ünnepi gipszbe öltözött kereszteződésben, totálkáros gépkocsik sorfala között, az átjáró tervezője vágta át a szerencsés nyertes infúzióját. Álhír a javából. A csepeli kerékpárgyár bejelentette, hogy ezután nagy mennyiségű kerékpáralkatrészt kíván piacra dobni. A nyugati propaganda szerint 50 ezer kontrát szállít Nikaraguának. Zangólia és Guangó között magas szintű megbeszélése került sor. A megbeszélés olyan magas szintű volt, hogy a tárgyalás egy tetején zajlott le, jelenti a csita. Közlemény. A posta felhívja a tévé előfizetői figyelmét, hogy a háztetőn elhelyezett hősugárzó vagy a lavór, még az ég felé fordítva is alkalmatlan a műholdas közvetítés vételére. Még egy szatellit hír. Műszaki hiba a műsorszóró műholdon. A novemberben földkörüli pályára juttatott műsorszóró műhold a beüzemelési munkálatok közben váratlanul elromlott, és egyszerre 36 csatornán a magyar televízió műsorát sugározza egész Nyugat-Európában. A közös piac miniszterei válságértekezletet hívtak össze, amelynek során az Egyesült Államok segítségét kérték. A műholdat a legmodernebb technikával valószínűleg jövő héten lövik le. A híreket Csunyavszki Szilvia és Mécskáról javasta fel. Hát akkor következzenek a részletrajzok. Ugye gondunk éppen elég van, hát azt tudjuk, hogy 156 nem mondjuk, hogy csődbe jutott, mondjuk, hogy szanálásra érett vállalatunk van. Hallottam egy közszájon forgott történetet. Ugye most divat, hogy nyugatról hazajönnek a nyugati nyugdíjasok, tehát akik ott már ledolgozták a magukért, és itt élvezik megérdemelt pihenésüket, így jobban jönnek ki anyagilag. Hallottam, hogy és Z nyugati a bevándorlási hivatalba eljött Magyarországra, hogy le akarnak telepedni. X bement, kijött, megengedték, megengedték. Miért? Hát mondtam, hogy nekem annak idején volt itt egy kis textilüzemem, és önök csináltak ebből egy gyönyörű, hatalmas, óriási nagy textilgyárat. Bemegy Y is, kijön, megengedték, megengedték. Mit mondtál? Azt mondtam, hogy nekem annak idején volt egy pici kis műhelyem, és abban önök csináltak 40 év alatt egy gyönyörű, hatalmas, óriási nagy gépgyárat. Bemegy Z is, kijött, aztán nem engedték meg. Ez mondtam, miért? Aztán ugyanazt mondtam, amit ti. Mit? Hát, hogy nekem vannak idej volt hogy egy ilyen pici kis kuplerájom, és önök csináltam belőle egy-egy <tos> Kérem tisztelettel! A csődbe jutott, szanálásra érett vállalatok kérdés körében írta meg Trunkó Barnabás azt az írást, melynek az a címe, rehabilitációs kérelem. A kérelmet elővezeti Darvas Iván. Tisztelt kapoi vagy esetleg más ipari miniszter úr. Alul írott, Ganz Ábrahám viszonylag jó nevű magyar iparos, azzal a tisztelet teljes kéréssel fordulok önökhöz, hogy engemet a tekintetes magyar nemzet előtt rehabilitálni szíveskedjenek. Ide fenn a nyugdíjas körzetben rendszeresen nézzük a TV körzeti stúdiójának Vrémja című adását. És onnan tudom, hogy már Bucharin rehabilitációja is szóba kerül. Kérem, ha majd Bukhárinnal újfent végeztek, én is, kérném... én is kérném a rehabilitációba. Mi ide fenn jól ismerjük a magyar ipar jelenlegi helyzetét, ezért bátorkodom kérésemmel előhozakodni. Tisztelt miniszter úr! Én megalapoztam és felvirágoztattam a magyar industriát, az én időmben az ipar szárba szökkent, én ebből a szárból aranyat csináltam. Ön viszont, na ne értsen, félre kérni. én nem kérek öntől számon semmit, hiszen számokat úgyis tud mondani. Én csak méltó rehabilitációmat kérem a nemzettől. Én, Ganz Ábrahám egyszerű munkásként kezdtem. Majd két segéddel üzemet nyitottam, aztán gyárat alapítottam, és végül persze kapitalista lettem. Tudom, hogy ön megért engem, hiszen ön is munkás. Most olvastam egy választási plakát. Igaz. A pályafutásom végén már alig dolgoztam, csak a szelvényeket vagdostam, és csak a régi érdemeimből éltem. Na de tegye a szívére a kezét, miniszter úr. Önök több mint 40 évig azzal vádoltak engem, hogy kizsákmányoló voltam, de ne felejtsék el, hogy világszínvonalom. A ganszgyár csinálta például a lánchíd vastartóit. Én ezekért még ma is vállalom a felelősséget, annak ellenére, hogy az önminiszteri biztosa az idén egy kicsit hozzápiszkált. Mint tudja, a mi időnk a reformkorból. Rólunk nevezték el, ugyanis mi nem hirdettük, csináltuk. 1848-ban kosút a Ganzgyártól rendelte az ágyugolyókat, és micsoda minőséget produkáltunk. Tudom, hogy ön most nem hiszi el, de a Ganz ágyugolyói pont beleillettek a Gábor áron rész ágyugóját. Ezekkel az ágyúgolyókkal lőttük Pákoznál, Jelasics csapatait, Svehátnál, Vindisgréc állásai és Világosnál Paskievicsnek a díszsortüzet. <gül> Világos után sajnos sokan átálltak közülünk. Ezt önök most szerkezetváltásnak. <gül> Nem azért mondom, de amikor az egész világ a nehézipar válságáról papult, akkor én 1906-ban hajógyárat létesítettem lenne az Adrián ott ahol önök a hazatérő Szent Hiupát még a kikötő használati díjat is alig tudták kifizetni. Önök azzal vádoltak engem, hogy időnként elbocsátottam a kohászaimat. Maguk meg átképezik őket. Nézze, én csak egy egyszerű iparos vagyok, ezért még ma sem értem, hogy mi az a begyűrűzés, meg a cserearányromlás, pedig átvészeltem már egy pár világgazdasági válságot. Na persze az is igaz, hogy a legfőbb külkereskedelmi partnerem nem a kis Antant volt. Miniszterelnök, mind a kettőnk érdekében én most nem firtatom, hogy mi lett a befektetett tőkén. Én erről már akkor letettem, amikor 1948 tavaszán a gyáromban megjelent két szimpatikus, pufajkás fiatalember, és azt mondták, hogy mostantól ők az igazgatók. Hallom, hogy a ganz műveket most szanálják. Hét kis gyárat csinálnak belőle. Mindenesetre a hét új pártitkárnak és a hét új szakszervezeti aparátusnak kívánok erőt, egészséget és jó munkát. Szóval esedékes lesz ez a rehabilitálás úr. Ráadásul nem is vagyok egyedül. Itt ül mellettem a Goldberger, a Weizmann-Fried, meg a Láng is. A Láng most nagyon kikészült. olvasta, hogy leégett, mint anyagilag. A Goldberger meg mind a mai napig nem akarja elhinnő, hogy a világhírjú óbudai gyárában most a Skala sprint árulja a Hélia dékenőcsöt. A Weissman-Fried meg mostanában bizonyítékokat gyűjt a rehabilitációjához. Már sikerült bebizonyítania, hogy a második világháborút az ő ágyúival veszítettük el. Erre két tanúja is van, Vorosilov meg a Tolbuhin. Gyűjti a jó pontokat. Most utalt át 3000 forintot a horvát-ede Bc számláját. Tisztelt miniszter úr, kérjük, Lépjen a rehabilitációnk ügyében. Önök kezdettől fogva azt sajkózzák, hogy mi tőkések a szakadék szélén állunk. De azért ne adj Isten, hogy belezuhanjunk a szakadékba, mert akkor agyon nyomjuk magukat. Ne! Ne féljen! Nem akarunk visszatérni a túlvilágról. Öregek vagyunk, de nem bolondok. Csak azt kérjük a magyar ipar jelenlegi potentátjaitól, hogy érdemeink felismerésével rehabilitáljanak bennünket. Ha meg nem rehabilitálnak bennünket, hát akkor a továbbiakat majd személyesen. Üdvözlettel, Ganzábrahám munkás, alsóházi képviselőjelölt. Aposi Miklós és Záboda Endre kigyűjtötte az országgyűlési felszólalások sláger szövegeit, ezeket ödöknek most bemutatja. Mi Kezdődjék tehát a Poltarisznya, a Magyar Rádió és az országgyűlés közös listája a szavazók szavazatai alapján. Mai műsorunkat 1987 legismertebb lemezeiből állítottuk össze. És már is Forog a magnón az első megunhatatlan lemez, igen neves előadóktól. És ez Metdi, kibontakozás. Kibontakozás. Kibontakozás, kibontakozás. kibontakozás. Kibontakozás. Kibontakozás. Kibontakozás. Kibontakozás. Kibontakozás. Kibontakozás. Kibontakozás. A dal előadói valamennyien vezetőhelyen vannak. És most következik a Stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció, stabilizáció. fog ez még feljebb kúszni a sláger listán, hiszen csak az elmúlt héten négy szavazat érkezett rá. Egy régi lemez, egy örökzöld sláger következik, amely már több mint húsz éve fent van a listán, és már is az... Hatékonyság! Hatékonyság! Hatékonyság! Hatékonyság! Hatékonyság! Ez! Ez! Ez! Ez! Az idei őszi parlamenti segélykoncerten vált ismét népszerűvé a következő dal. Igaz, csak playbackről hallottuk. A dal címe Cere orajnromlash. Cere orajnromlash. Cere Cere Cere És most következik az adal, amelyik a legdrágább nekünk. Sokan szeretnék rögzíteni. Fizetési mérleg, fizetési mérleg. Fizetési mérleg. Fizetési mérleg. Fizetési mérleg. Fizetési mérleg. Fizetési mérleg. A felmérések szerint egyébként erre táncoltunk a legtöbbet 1904-ben. <gül> Műsorunkat igen sok magnós szokta rögzíteni. Legnagyobb panaszuk, hogy az elejére és a végére is rábeszélünk. Ezért a magnósok kedvéért, ezt a népszerű lemezt teljes egészében de játszuk. Szerkezet átalakítás. Szerkezet átalakítás. A szerkezet átalakítás. Szerkezet, szerkezet, átalakítás, szerkezet, szerkezet átalakítás. Szerkezet átalakítás. Szerkezet átalakítás. Szerkezet átalakítás. Szerkezet szerkezet átalakítás. Ez jó. És most következik az első helyezett. A győztes lemez, amelyet már a megjelenés napján elkapkodtak. Reformpolitikánk. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Reform. Várják további szavazataikat nyílt levelezőlapon. Címük Kossuth Lajos tér 1. És most a szokásos játék: aki a januári beszédekből a legtöbb brutósítást összegyűjti, az Nylon zacskóban hozza be a Hegedi utcában. A győztes két jegyet kap a minisztertanács és a szott legközelebbi közös vitájára. Ez az idő, ez a az újságcikkek, különkiadványok és tanácsadó füzetek garmada özönlik ránk, amelyek persze mindenre megválaszolnak. Megválaszolták már, hogy milyen nagy baj lesz jövőre, ha nem lehet majd ellenőrizni a láthatatlan jövedelmeket. Megválaszolták, hogy ha a látadatlan jövedelmeket jövőre nem lehet majd ellenőrizni, az nagyon nagy baj lesz. Sőt, még azt is megválaszolták, hogy ha jövőre nem lehet a láthatatlan jövedelmeket ellenőrizni, akkor abból nagy baj lesz. Már csak egyetlen egyet nem válaszoltak meg, hogy hogyan magasságos radai rosszsebben lehet majd ellenőrizni a láthatatlan jövedelmeket. Ezt én válaszolom meg. Sehogy. Ha mégis van megoldás, az nálunk általában a lehetetlen, nem ismerő Nagyvandó András találja meg. Elnézés kérek. Tudják önök, mi az a láthatatlan jövedelem? Ugye az a pénz, amit úgy szerez meg az ember, hogy rajta kívül csak azt tud róla, aki adja. Lehet ez borra való lehet csúszópénz is, lehet hálapénz is. És még valami. Dehez ismerni kellene a barátomat. Talán ismerik is valamennyien. Neki úgy keletkezik láthatatlan jövedelem, hogy nem kap készhez egyetlen sem. Nem, nem, nem. Ő nem pincér, nem benzékutas, és még csak nem is orvos. Ő maga az ördög. Vagy legalábbis az ördöggel cimborál. Múltkor például meghívtam ebédre. Otthon főztünk, s még így is közel 2000 forintunkba került az ebéd. Ő visszaívott egy hét múlva a legdrágább étterembe, és miután végigettük az étlapot, kifizettetek vele 8 b menüt 32 20 -szal. Nem akartam hinni a szememnek. Vagy például, nekünk egy ezresbe kerül egy színházi este taxival, a büfével, ő viszont mindezt képes megoldani a büfében elköltött egyetlen ötvenessel. Hogy, hogy csinálja? Vagy például nekem az, hogy a gyereket fölvették az egyetemre. Ötven ronyba és nyolc hónap fölfüggesztetbe került. Neki meg csupán egy telefonjában. Arról nem is beszélve, hogy neki a telefonja sem került semmibe. Én meg egy vagyon fizettem érte pedig nekem bent volt a konnektor a szobámba, nekinek baromi drágán húzták ki az erdőbe, ahol lakik a szabadsághegyre, fölállítottak neki, vagy hét oszlopocs, még fizetnie sem kellett értem, mert azt mondták, valami nagyfőnök miatt úgyis kiúzták volna a vonalat. Hát esküszöm nem értem. Vagy például, mindkettőnket elkapott az influenza. Ő már rég kigyógyult, amikor én még mindig bent vártam az STK-ban a soromba. És nem a pénzem múlott, nem kellett adnia egyetlen vasot sem. És így is bemehetett mindenki előtt. Nem és nem. Egyszerűen nem értem, hogy csinálja. Vagy például, úgy nyolcszor utazik külföldre. És a vámosokat szinte megbabonázza, amikor visszaérkezik. Csak mosolyognak rá, így. És télen is tavaszodik, neki a piros folyosó is kizöldül. Vagy például, meghívott horgászni. Engedélyese volt. Délben olyan a kínált, hogy megnyaltam a számszélét. Vaddisznóhús volt benne. Úgy csinálta neki egy benfentes hentes, ingyen. Mert hogy megdöglött a vaddisznó, valaki már lenőtte. Nem értem, hogy kap meg mindent potyán. Ugye megértenek? Nem irigykedek, de értetlenül állok. Hiszen a megspórolt pénz, az neki mind-mind egy-egy láthatatlan jövedelem. Úristen, mi lenne, ha ezek után adóznia kellene? De még a szolgálati házát is el kéne adnia. És akkor tényleg csak a havi fizetéséből kellene élnie? Na nem, nem, nem. Felejtsék el, hogy szóltam. Nem akarom, hogy rászálljanak. Nem olyan könnyű kijönni manapság 32 ezerből. Nagyon egyszerű lesz a következő kérdésem. Száznak mennyi a fele? Ötven. Tehát most a 100 fok Celsius fele következik, de csak 50 fok Celsius jön be. Most akkor, testnek mondja, a 100 fok Celsiusnak melyik az elmúlt idők egyik legnagyobb slágere? Jóval, azért örülök neki. A süsű -sü az egy teljes, az a paffa, amire tetszik gondolni. Politikai adások főszerkesztősége. Az a száz folké, pap, a bűvös sárkány, a sűsű az meg egy teljesen másik hülye sárkány. Így van, kérem tisztelettel. De van egy másik nagy slágerük nekik most. A nagy horgász. Azaz! Ki mondta? Remek, Az a Rózsa Gyuritól fölvet valami csokoládét majd a tudatban. A nagy ho-ho-ho-ho-horgász. Kérem, mindig érdekelt engem... Ki lehet ez a nagy hohó -ho Most Heili Gábortól és az 50 for től megtetszik. Hogy... Itt van hát ő, a nagy pecás, a nem ribőkezű mecénás. Nagy horgász, lett jó nagy apotya, mi tegnap adott. Ma visszalopja, biztos benne, Te úgyis kifizeted, Majd újra keresed, van itt csali, Mézes horog, Minden héten bekaphatod, A zsebedben koko -ko Az állam a nagy ho, -ho, -ho Fogd a tőkéd, fizes, És ne siránkozz, mert ellep az ár, Gyerekek segítsünk rajta, hisz arca lázban, mert úgyis együtt vagyunk a pácban, s néhány év múlva meghálálja az állam a nagy horgát. És akkor lesz fizetés, nem is kevés, és nem lesz soha áremelés. Egy korint lesz 15 dollár, de húzat adnak érte hegyes halomnál a világbanknak adunk majd kölcsönöket, De az is elég lesz gyerekek, ha lesz még kenyér, szőlő és bor, S telefoll lesz mindenhol, ha meg tudjuk venni a gyerek ruhákat, A napi lapokra nem kell egy százas. De addig szőt a tervet szanálj, és ne siránkozz, buddósítsunk hát, a horgász, ha mondja, így kell lenni, a horgász tudja, mit kell enni, s néhány év múlva rán köszönni egy gyönyörű új horgász. Következik Déri János. Hát igen, sikamlós kérdésekről lesz szó. Segítséget is hívtam, mert egy picit félek egyedül. Neves társadalomtudósok fognak nekünk segíteni, és kérem önöket, hogy komolyodjanak meg végre, mert az ideológiáról lesz szó. Nagyon fontos tételez manapság, és nagyon fontos, hogy mire, hogyan találunk ideológiát. Akik ebben nekem segítenek, Pecsnik Mária, közgazdász, Kéri László, politológus és Pető Robert jogász. Tegyük fel, hogy Belgium bankkölcsönt nyújt Magyarországnak. Egyetlen egy kis feltétele van a belga Nemzeti Banknak, nevezetesen az, hogy Magyarországon záros határidőn belül, mondjuk egy héten belül be kell vezetni a királyság intézményét. Nem akarnak beleavatkozni a belügyeinkbe, tehát e, e, ezt mi nem is hagynánk, tehát nem határozzák meg, hogy most ez. Ez központosított monarchia vagy alkotmányos királyság legyen, legyen olyan, amilyet akarunk. Hát akkor várnék -e erre valami komoly ideológiai megokolást? Nekem nagyon határozottan az a véleményem, hogy ezt a lépést ezt meg kell lépni. Ebből több előny is származna. Például ebben az esetben tudnánk azt, hogy milyen rendszerben élünk. Az ideológiai kb. után egy picit elbizonytalanodtunk ebben a kérdésben. Másrészt tudnánk azt is, hogy ki a király. De én azt hiszem, hogy az se volna egy elhanyagolható ismeret, hogy azt is tudnánk, hogy ki lesz a trón örökös. Más valaki? Hát eh, azt jól tudjuk, hogy napi van a politikai rendszer átfogó reformja, és az alkotmánymódosításokról is hallhattunk az utóbbi egy-két hétben. Szerintem nagyon gyorsan kéne intézkedni, még beleférni az alkotmánymódosításba, <tos> és szerintem egy csomó praktikus előnye is lenne. Hát például, akik már bizonyították állami meg pártvonalon, hogy már nem lehet velük mit kezdeni, a, nem csak, hogy mondjam, végig. Hogy mondjam végig, hogy mit akarok. Tehát nem csak király van, hanem egy csomó funkció mellett. Tehát el tudom kézen, micsoda verseny lenne a főpohárnak szereplénye, meg a fővadász, egyéb ilyen funkciókért. És hát megoldódna egy csomó politikai probléma is talán. Ezért. Hát nekem, mint jogásznak vannak problémáim, bár az intézményen egyetértek. Úgy tűnik, hogy... A király személyét pályázat útján kellene természetesen kiválasztani. A bondot nekem az okoz, hogy a vezetőktől számon kérjük ugye a felsőfokú iskolai végzettséget. Hát itt én egy teológiai és a politikai főiskola elvégzése határoznám meg, és feltétlenül ragaszkodnék hozzá, hogy beterjeszti a programját a kincstár feltöltésére, és munkaköri kötelezettsége lenne egy BMW típusú hinton járni. Teljesen más irányú kérdés, ugye tudjuk, hogy demográfiai mélypont van az országban, mondjuk megszavazza a parlament, hogy ezentúl a tanács elnököki az első éjszaka joga. Én ezt egy nagyon időszerű javaslatnak tartom. Méghozzá azért, mert az elmúlt fél évben más se hallottam, mint hogy jövőre megváltozik a tanácsok finanszírozása. A központi támogatások megvonását szerintem valamivel kell egyensúlyozni majd. Most ez egy nagyon célszerű útnak látszik, persze azért problémák is vannak, úgyhogy a munkajogász barátomat azért megkérdezem, hogy hogy is van ez? Hogyha ez most jog lesz a tanácselnöknek, akkor ez mennyire kötelesség is, mert mondjuk, hogyha úgy elsőre jó hangzik ez, de mi van, iszonyú ronda a Akkor most ő ezt követelheti szociálpolitikai juttatásként? Vagy hogy néz ez ki? Most, ahogy így belegondoltam, hogy apám mesélt a régi hadseregben, milyen fontos volt a tábori papnak a szerepe, én még már csak politikai tisztelt találkoztam. Szóval ez egy elég hasznos fúzió nem? Arról nem is beszélve, hogy milyen praktikus lesz, ha majd a kémelhárítás gyóntat. Kérek gyors válaszokat, mert ezek a politikai műsoroknak mindig hamar elmegy az ideje. Kérem, a Hajnaú család alapítványt tett. Az alapítványt minden évben átszer átadják kis Hajnaú szobor kíséretében. Egyetlen egy feltétele van, hogy végre szét kell oszlatni a ködöt, és be kell bizonyítani, hogy Hajnaú a magyar történelemnek tulajdonképpen pozitív alakja. Én nagyon egyetértek ezzel a javaslattal. Egy-két feltételt azért szeretnénk megnevezni. Először is a hajnaú család leszármazottjainak végig kellene nézni azt a televízió műsort, amit az átadásról készítenek. <gül> És valamelyik magyar írószövetség adjon... Adjon megbízást hősköltemények írására. Megkötés lenne, hogy ezekben a remek művekben legalább háromszor kellene szerepelnie, a valuta, deviza és a shilling kifejezése. A leggazdagabb indiai guru teljes örökségét, 370 millió dollár készpénzt és egy pár rojszrojszot a magyar államra hagyná, amennyiben azt tanítanák az iskolákban, az egyetemeken, és végül is magunkévá tennénk az elvet is, hogy a föld lapos, és négy teknősbéka tartja a hátát. Én, én bátran nyilatkozom, hogy szóval igaz, hogy ma még nem lapos, de lapos lesz. A, a földre vonatkozóan már volt egyszer egy dekrétum. Tudni légy... Azt tudni hogy sarkából fog kidőlni. Ez szívos és kitartó munkával, áldozatok vállalásával sikerült elérni, és a siker felbátoríthat bennünket az újabb és újabb problémák megoldásában. Én is maximálisan egyetértek a javaslattal. Hát ennek több oka van egyrészt rögtön megoldódna a magyar bányászat problémája. Másrészt elég sokat hallani ő, mostanában a perspektívátlanságról. Én azt hiszem, hogy olyan széles horizontunk lenne, amire eddigiekben csak vágytunk. Bár tisztázni kellene végül is, hogy mi melyik oldalon lennénk. Nekem, nekem mi Nekem egész más Indokaim lennének. Engem az a négyteknes békaggaszt. Megmondom, mi. Megmondom miért, mert hogyha azok ide kerülnek, akkor ha nem tudjuk őket meggyőzni a fő munkaidő becsületéről, akkor, akkor mit fognak csinálni, is mi lesz a földre? Utolsó kérdésünk, Anglia finanszírozná a magyar gépkocsi gyártást. Egyetlen egy kérésük van, hogy ezentúl a magyar keresztben is balra tarts legyen. Én visszautasítom ezt a javaslatot, ezt zsarolásnak tartom, amit a mi szilárd politikai meggyőződésünk szilárd bázisán nem javasolnék elfogadni. A szerkezetváltásra másként kellene sort keríteni, szelektíven. Azaz egy kicsit balra, egy kicsit nem balra. Kénytelen vagyok itt Vladimir illich hivatkozni a, a nagy diagnosztálóra, aki ugye megírta, hogy a kapitalizmus legfelső foka az imperializmus, az él és otthadó, halódó kapitalizmus. Sőt, azt is megírta, hogy a baloldaliság, a kommunizmus gyermekbetegsége. Na már most az a határozott véleményem, hogy nem volna jó egy halódó rendszertől még gyermekbetegséget is Általában fölkészülök azokra az interjúkra, amik itt adódnak. Ebben az esetben tényleg annyi tudok, mint az, aki éppen hallgatta a rádiót, nézte a televíziót. A dolog, a teljesítmény különös, rendhagyó, rendkívüli, nagyszabású. Úgyhogy fogadják a Szent Jupát legénységét. Tapsa szeretetről tanúskodik. A szemüveges, szőkés fiatalember Fanándor, a mellette álló, sötét hajú fiatalember Gál József. Mennyit töltöttetek vizen? 700. Vízen vizen napot. Tehát ez nem egész egy év, igaz? Nem. Megjelent a magyar ifjúságban egy interjú. Azt gyilakozod éppen te, hogy hogyha nem ezt mondtad, mert ez megtörténik, a legjobb újságírónál Mindvégig voltak híreink Magyarországról, így semmi nem ért váratlanul bennünket. Hát, uh... Először szeretném tudni, hogy milyen híretek volt. Másodszor mi az, ami nem ért váratlanul, mert mi itthon voltunk, nem voltak híreink, és minden váratlanul Az igaz, hogy voltak végig híreink, de vannak bizonyos dolgok, amik váratlanul érintettek. Sokkal rosszabbra festették le nekünk az itthoni állapotokat, mint amiket találtunk. Igen, megvan, ez, ez az új tömegkommunikációs technika. Szóval rosszabbat kell mondani, mint ami lesz. Nem? Igen, Igen, Nagyon jól készítettek elő bennünket, mert kellemes meglepetés ért Kérem, föl... van két ember, aki elégedett a jelenben. Bocsánat, ezt nem mondhatom. A Földközi-tengeren állandóan azt kaptuk rádió, hogy a gyerekek most még vissza lehet fordulni. De? Inkább egyenesen a Bermuda háromszögbe belevész, mint haza. Valaki egyszer azt mondta, hogy, hogy rosszkor jöttünk haza. Hát én azt hiszem, hogy ha most mennénk el két év múlva, sem biztos, hogy jobbkor jönnénk haza. akkor ha elindultatok, tudtátok, hogy ez egy jó időszak lesz erre az útra? Ré részben. Bocs, részben. Amikor mi elindultunk... Ilyet út hogy egyébként a hajón hogy Folyamatosan, igen, persze. És ez volt, hogy bocs, hogy te hogy csak, csak azóta van, mióta megtettétek ezt a 290 malahány Ez teljes, olyan abszolút teljes demokrácia volt. Szóval aki éppen nem volt a kormánynál, és pihenőben volt, annak semmi köze nem volt ahhoz, hogy merre megy a hajó. Na még egyszer ezt, ezt akarom hallani. Na, ez hogy volt akkor? Ez... ez... Tehát... Ez pontosan annyira igaz, mint amennyire te fel fogtad. Nem. <gül> meg! Még egyszer akarod tehát aki nem volt a kormánynál, annak semmi köze nem volt ahhoz, hogy merre megy a hajó. Igen, ez szóról-szóra így hallgatott, igen jól mondtad. Az azt jelenti, hogy ha egy valaki fogja a kormányt, akkor a hajó jó irányba megy? Hát inkább azt mondanám, De másik nem pofázik bele. Nem aztán hát a hibát ott követtük, de aztán mind meg ráadásul cseréltük egymást. Igen, cseréltük biztos. Nem és... olyan biztos, hogy ez olyan rossz, mert 290 nap nem elég ennek a kipróbálásában. Szóval... Szóval... Ebben volt egy olyan is, hogy ez közös elhatározás volt. Azt mondjátok meg, hogy, hogy ezek szerint, aki nem a kormánynál van, az abban a pillanatban hülyének daláltatik, és azért nem szólhat bele, nem, nem, egyszerűen azért, mert akkor pihenőben van. Ja, ilyen van nálunk is, persze. Na már itt adunk, hogy hívják azt az orrvitorlát? Hogy hívják a... Orrvitorlát. De nem, van annak egy neve. Fok. Fok. És hogy hívják a nagy Grósz. És és már csak azt szeretném tudni, hogy mikor lesz nálunk kormányfő a spinakkereltel. Egy érdekel, ez most már azt hiszem, hogy politikai kérdés, és vegyétek jelképesnek. Lehet-e tudni, és ha lehet, honnan lehet tudni, hogy jön a vihar? Hát semmiképpen sem a rádió mondja be. Tulajdonképpen itt lenne vége a beszélgetésnek, ellenben egy meglepetést készítettünk nektek. Amíg nem voltatok itthon, jártátok világ tengereit, óceányait, addig, nem tudom, tudjátok-e, hogy egy nagy zenei mű született, és óriási sikert aratott. Tudjátok, hogy miről beszélek? Igen. Nagyon magyar a dolog, rendkívül magyar. Nem küldtek lemez nektek? Melyikre tetszett István a királyra? De akkor kombinére gondolok. A, a, a 3 plusz 2-re. Hallottatok a kombinére? nekem. A 3 plusz 2 elmondom neked, dehogy mondom el, fenét mondom el, meg fogod tudni. Kérlek szépen, miután ti bejártátok az egész világot, most ezt a kombinét egy kicsit megfürdettük a legkülönfélébb népek stílusában, és ezt fogja most bemutatni a ti tiszteletetekre, hogy tudjátok, hogy miről is van szó. Ihos József. Hát akkor engedjék meg, hogy elsőként amerikai country stílusban előjöjjön. combination, the combination, combination, Most francia hangzomba folytatom. Le combiné. Le combiné. Jesimiro <smart noise> y Jesqui Rico Menin Az kombínyoz. Az csipkés az kombínyoz. Szombra keményi merul, az pringosz, az bombosz, az még áremelés. Arab nyelven. Com, com, a bilhetszél a csipkés a csipkés, Kínaiul a shogun rock. Együttes előadásában. Zambinyet, zambinyet, ombimşe jipkeş kombimşe izazat ben hep ugye hoytopşe orosz népdal kombimşe Lada kombiniét. Ocsímnoga, haza poros. És akkor egy magyar változat a fiúknak. Szent Júpát, Szent a híres Szent legyűrte legyűrte, Hét tenger, gurát, jó szelet foghatott, és minden rendbe folyt, mert a vitorlája kombinéból volt. Moldova György pályája során már valamennyi művészeti díjat, könyvek garmadájának kiadását, azok rekord példány számát elérte, még csak egyetlen egyet nem ért el, hogy kihagyjuk a szilveszteri rádiókabaréból. Üdvözöllek! Gyuri egy éve nem láttunk, csak hallottunk felőled, sokat dolgoztál. Mi volt a legfontosabb munkád? Hát, megírtam a könyvemet a rendőrségről. Jártam velük raziákra, letartóztatásokra, megfordultam fogdákban, egyenlőre csak látogatóként. Részt vettem kihallgatásokon. pont felismertek az emberek? Hát, ez változó. Egyszer kint Gödöllön gagyis, vagyis hamis gyűrűket áruló cigányokat gyűjtöttek be. Én is ott álltam, egyszer hallom, hogy az autóbusz végénél két cigányasszony beszélget. Az egyik rámutat. Ázákkopász, az nagyon jó rendőr, azt ismerem a mosonyi bold. Másik eset. Bemegyek a nyolcadik kerületi kapitányság fogdájába. Ez jó zsúfolt, Ma már csúszópénzt kell fizetni annak, aki be akar kerülni ide. Csak egy üresebb szella van, ott általában a tanács épp akkor lebukott lakásügyi előadója szokott tartozkodni. Alig viszik át a börtönbe, már ott van az utódja. De most egy átlagos zárkáról van szó. Szóval Részt vettem egy zárka ellenőrzésen, engem engedtek előre, hát ha a rabok berántanak, tusznak. Nekem jelentett a zárka felelős. Megszólítást kérek, mondja, mármint hogy, hogy kell engem szólítani. A franc fog nektek bemutatkozni, gondoltam magamban. Hát szólítson röviden főnyomozó úrnak, mert azért az ember adjon magára. Főnyomozó úrnak jelentem, és mondja tovább a szöveget. Aztán elbeszélgetünk arról, hogy milyen különös is a világ. Mindig az ártatlan embereket zárják be. Már kifelé tartok, mikor a zárka felelős még egyszer megszólít. Főnyomozó úr, tessék, dedikálna nekem a könyvét. Mert épp az egyik novelás kötetemet olvasta. Kész. Az ember ne próbálja megjátszani magát, mert csak lebukik. Mint ahogy egy cseh kollégám írta, Szarból nem fonsz ostort, s a fonsz is nem pattogtatsz vele. Kérdés. Hogy élnek a rendőrök? Mi úgy tudjuk, hogy a legjobban ellátott társadalmi rétegek közé tartoznak. Hogy élnek? Csak egy példát mondok neked. Egy vizsgáló tiszt ollójából kiesett az a nit szög, ami összetartja két szárat. Bement a parancsnokához egy új ollót kérni, tudod, mit feleltek neki? Tartsd vízszintesen, úgy tudsz vágni velem! Vagy ott van a ruházatuk. A járőröknek az a szép szürke műből kabátja. Lehet, hogy ezért hívják a rendőröket fakabátnak. Mert már négy fognál bemattól megdermed. Onnan kezdve, ha rendőr kap egy pofont, csak megköszöni tudja. Visszaadni nem. Mert képtelen felemelni a sűrített marxizmust. Az mi az a sűrített marxizmus? Hát a gumibótot szokták így hívni. No, mi volt a legemlékezetesebb találkozásod a bűnözőkkel? Biztos voltak vidámabb perceid is. Még óráim is. Ezt azért mondom így, mert el akarok mesélni két órával kapcsolatos történetet. Egyszer egy őri vállatigazgató... Nem ő... Feljött Pestre értekezni, utána jó berúgott, és felszedett egy bableveses kurvát. hogy így rákérdezzek, az mit jelent? Azt, hogy az illető nő már egy bablevesért is lefekszik. Szóval az igazgató felmegy a lakásra, a nő leszette a karóráját, és aztán kirúgta. Az illető elvtárs beszállt a rendőrségre panaszkodni, az ügyelet kiszállt a helyszíre, de a nő tagadott, ő nem is látott semmiféle karórát, és a házkutatásnál sem került elő. A nőt mindeset behozták a fogdába, de mivel nem volt tárgyi bizonyíték, 72 óran belül ki kellett engedni. Az igazgató véres könyveket sírt. Segítsen százados elvtárs, ha Isten ismer. A feleségem most vette ezt az órát a házassági évfordulónkra 20 ezer forintért. Ilyen drága ajándékot? Igen, most talán nem látszik, de én nagyon hűséges férj vagyok. Mit szól, ha enélkül megyek haza? A százos eltöprengett, mit csináljon? Hirtelen eszébe valami. Van magánál 20 ezer forint? Épp van, de ez vállalati pénz. Ebből kellene struktúrát váltani. Most ez nem érdekes. Vegyen egy ugyanolyan órát, mint amit elloptak magától, és adja ide nekem. Megkapja a százados az órát, elmegy vele a fogtába, és mutatja a nőnek. Na, megbuktál újza. Újra megkutatuk a lakást, és előkerült az óra, itt van. A nő megnézi az órát, és szétálja a karját. Rende van, százados úr, elviszem a hét. Nem gondoltam volna, hogy a szílva lekvárba is belenéznek. <tos> és csak ugyan, ugyan megtalálták az órát, egy lekváros üveg alján alig tudták kimosni. A másik órás ügy. Egy régi, rutinos bűnöző, unta már a fogdát, benyelt egy görbe vasdarabot, átvitték tökörre a rabkórházba, meg kellett volna operálni. A főorvos már ismerte az illetőt, nem hitt neki. Nem műtöm meg magát, nincs szükség rá, enélkül is rendbe jön. Na, fogadjunk, hogy meg fog operálni. Fogadjunk, hogy nem. Na, ide figyeljen. Az íróasztalon ott feküdt a főorvos arany órája. A rab hirtelen felkapta, és azt is lenyelte. Vigyék a műtőbe azonnal! De most már elég. Jusson eszünkbe az a két mondat, ami Tónhazer nagy írt ki az irodája falára, aki 28 szóba mondja el azt, ami 10 szóba is megtehetne, az egyéb bajaságra is képes, és ha már nincs mit csinálod, ne így csináld. Viszontlátásra! Köszönöm tisztelettel, igen nehéz helyzetben vagyok, mert jó jószerűvel vannak bennem indulatok a most következő tévával kapcsolatban, más iránt pedig szeretnék rendkívül méltányos lenni. Én is ott ültem Erzsébet napon a televízió képernyője előtt. Önök is ott ültek. Lehet mondani, én azért ültem ott, mert nem voltam a jelöltek között. Ma már, azt mondom, hála annak a magasságos jóistennek. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy előtte is ezt mondtam. Az Erzsébet napi műsorról beszélünk, olvasunk az újságba, a dolognak a hátterét még nem boncoltuk. pedig a híreknek a hátterében nálunk mindig Mester áll. és akkor olyan nagy baj, ahogy én hallom, még sincs. Szóval ez a taps azért még azt jelenti, hogy szóval még vagy. Én továbbra is ugyanúgy kedvellek, mint a kedves közönség, de azért szeretnék egyet, és mást megkérdezni. Először is megadom a lehetőséget, kívánsz, e önkritikát gyakorolni? Igen. Önkritikát gyakorolok. Ne hát, ennél még a jelcin is többet mond. Bizonyára most te is azt várod, amit rajtad kívül gondolom még néhányan, hogy szaggassam meg a ruhámat, de... Ezt már csak azért sem tehetem, mert a ruha, amiben fölléptem ezen a gála este nem az enyém, hanem a televízióé. Most még azt is hozzáteszem, hogy a hozzávaló inget is a tévé jelmeztárából kaptam kölcsön. És ugye kicsit késve ismertem föl, hogy azért van igazság abban, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. Hát akkor nézzük, hogy a fölkérés, hogy történik. Menjünk az elérésre, a szóval megtiszteltetésnek vetted -e a magát a felkérést? Én megtiszteltetésnek vettem természetesen. Itt is egy késői felismerésemről volt szó. Későn jöttem rá arra, hogy ez a szó, hogy megtiszteltetés, ez legalább kétféle értelmezési lehetőséget ad. Tudod, hát az egyik egy valódi megtiszteltetés. Azt mondják, hogy nézd, itt van egy nagyszabású, eredetileg két órára tervezett gálaműsor, ennek lehet, a műsorvezetője ebben a dologban a magyar szellemi élet színe java van benne, szóval ez egy megtiszteltetés. Na most a műsor után, amikor... Bocsáss meg, a magyar szellemi életnek a volt színe java. Már ezután, a műsor után úgy értem. Én nekem erről más a véleményem. Ja. Na szóval mindegy, a lényeg az, hogy ez az egyik értelmezés a megtiszteltetésnek, amikor pedig a műsor után ugye kapja az ember az első észrevételeket, akkor pedig úgy érzi, hogyha a verebek tisztelték volna meg. Akarod, én föléd repülő. És szóval az téged aztán igazán nem véd semmi. A kritikákat a műsorról olvasgattad? Igen, elolvastam a kritikákat. És? Az és is olvastam. Égen. Az ésben megjelent kritikát nagyon szellemesnek tartottam. Nem minden kritika volt ilyen szellemes. Azon gondolkodom, hogy te mióta csinálod a 168 órát? Hogy jön ez most ide? De engem csak érdekel. Mióta csinálod? 1971 óta. Szerintem ez az a rárepülés, amiről az előbb beszél. De Biztos, hogy valami mást akar. Nem, Na nem, nem, nem. Abszolút empatikus nem módon szeretném beleélni magamat, hiszen semmi nem biztosít engem sem, hogy holnap után valamilyen módon nem lépek bele egy ilyen rakásba. Végül is 17 évig ezt csináltak, utána a hírháttérben is egyetlen egyszer valami nem jött össze. Valami nem úgy sikerült, ahogy mi elképzeltük. Látod, védeni akartál? Ilyen furcsa magyar mentalitás, hogy ha egyszer nem lősz be egy gólt fölé, rugal, akkor a többi gól az mind érvénytelen. Nem biztos, hogy ügy védemnek. Nem biztos, hát... hogy elvállalnám a védelmet. De... <gül> elfelejtett, hogy mi már léptünk föl együtt itt a kabaréban, csak akkor te voltál benne. Már úgy, hogy. <gül> szóval a... Szóval, hogy te voltál a... az, aki nem voltál, benne voltál, érdekes módon mégse éreztük a szagát. Szóval... körében értem, hogy te mit akarsz kérdezni. Szóval törülön. akkor a postaügyben, amikor meghívtad... Jaj, Nem Meg akarom fejteni, mit akarsz kérdezni. Azt mondják, hogy egyet -e a bírálatokkal, vagy haragszol a kritikát írókra, Itt nem, nem. Szó nincs róla, egyáltalán. Nem haragszom, csak egyszerűen nem szeretnék most így utólag beállni a kórusba, amely hörög és abcugot tiabál, és különben is nekem nem élettelvem az, ami Magyarországon nem éppen szokatlan gyakorlat, hogy, hogy nyakig benne vagyok valamiben, de kudarc esetén igyekszem kívülállónak mutatkozni. <gül> Tehát a dolgom belül vagy. Ö, hát akkor. Szóval ez az adomány, legyünk őszinték, nem fogok semmi szellemeset mondani. Ez az nem adomány is nem. senki. Ákoskám, kezd megjönni a hangot, pedig még mindig megtűrt személyiség vagy. Szóval még csak ezután rehabilitálunk, majd a végig Egyelőre még folyik a koncepciós per. Szóval akkor azt mondnak, hogy mi a véleményed az adományozóról? És Péter Erzsébetről? Igen. Ebbe a kórusba sem szeretnék beleállni, amely kórus most gúnyolja és szidalmazza őt. Bocsánat, volt egy olyan kórus, amelyik nem gúnyolta és nem szidalmazta. Ezt a kórust nem ismerem. Hát ott... Bocsáss meg, hát ott hallgattad te is ezt az irgalmatlan gyerekkórus, nem? Én hát nem ennél gyerek... szebb hát még az életemben nem hallottam, mint ott ebben. Ez... Én nem a gyerekkórus. Gondoltuk is, hogy itt majd hozzunk egy gyerekkórus, és elénekeljük a, a Magyar Népközösség alkotmányát. Hogy mindenkinek a joga, hogy te létre, te, te, te, Magyar Népzuszás. Elárulok neked valamit műsor közben, egyszer csak odajött hozzám valaki, a műsor körül sertetett elők. Ilyenkor azt kérdezni a télben, bocsáss meg, hogy nem kell, hogy megmondja, hogy ki, de miért nem mondja meg? Igen. És erre rám szoktak nézni talányosan, és valami egészen másról beszél, hogy figyelj csak rám, ugyanilyen talányosan nézek, na látom. Szóval odajött valaki, és azt mondta, hogy jaj mondja Ákos, hát elfelejtette mondani a szövegírónak a nevét. Mondom, milyen szövegírónak? Hát, azt mondja, aki írta ennek a dalnak a szövegét. Mondom, most már túl vagyunk rajta, szerintem azóta nagyon hálás érte. Szóval, ami pedig... Most sem a... mondanád meg nekünk? Spéter Erzsébetnek hívják az adományozót. És, Mi a legfőbb hibája Spéter Edzsébetnek? A legfőbb hibája kérlek szépen az, hogy nem akarja elhinni, hogy, hogy ez itt nem Amerika. Na most, Jaj, most de következő, könnyen meg ez... tudnám győzni! Éppen azt akartam mondani, hogy a következő egy-két hónapot esetleg ide-haza tölteni, azért rájönne. Arra, hogy nálunk nagyon sok minden függ a helyzettől. És ebből következően egy csomó indulat és feszültség is belejön abba az ösztűzbe, amit kapott ez a műsor, részint a sajtótól, részint pedig a közvéleménytől. Az ösztűzben, amit az Erzsébet napi kapott, abból te hogy vetted ki a részedet? Hát, szépen egy-két golyó elfütyült az én fülem mellett is. Én azt hiszem, hogy ezek nem rosszul célzott, hanem inkább figyelmeztető lövések voltak. <tos> Mire figyelmeztettek téged? Hát több mindenre, például arra, hogy nem kell mindenben benne lenni, és ez teljesen És szerintem ezt azok a prominens személyiségek sem tudták, akik. Úgy, azt kém... mondod, prominens személyiség, bumma macska, ki meghallja a nevet, amit akarsz a rádió állgatók ebből a világon semmit nem fognak hát érteni. Nem hogy mert... nem értik azt, hogy bejött egy macska ide, ahol a felvétel van. De arra, hogy ez... de arra, hogy ez nem egy ideológiai konferencia. Azt rendben nem értik, hogy kerül a macska oda. De, de bejött egy macska, természetesen. így van, édes Pistám. Bejöhetett volna egy elefánt is, de az, az ideológiai konferencia. Én valamikor diplomát szereztem ezen a főiskolán, almos most beszélgettünk. Mit hogy a macska annak... volt? Nem. Nem. Arra a prominens személyiségre gondoltam, aki az alapítvány egyik aláírója, és akinek véletlenül kihagytam a nevét, amikor pedig el kellett volna mondanom, és szerintem Hát akkor sem volt nagyon mérges ezért, most utólag biztos, hogy boldog. Nem hiszem, hogy a szövegíró együtt fog most ennek örülni a köpeci elvtársadat, hát mindegy. Ne tessék, hogy én megtudom majd a szövegíró nevét is. Azt majd a következő rádiókabaréba mondom meg. Végül is sajnálod, ami történt? Ja, legfőképpen... És ez nagyon komolyan mondom, azt a néhány mondatot sajnálom, amit éjjel negyed egykor a műsor befejezéseként mondtam el. Tudnád idézni magadat? Azt mondtam, hogy vannak nevek, amelyek hallatára muzsikálni kezd az emlékezet. Számunkra ilyen név az Erzsébet, és én nagyon remélem, hogy a, az Erzsébet napi Gála a közönség emlékezetében még egy ideig elmuzsikál. <tos> Azért sajnálom ezt a dolgot, mert így tulajdonképpen nem tehetek szemreányást senkinek, mert végül is magam mondtam, hogy húzzák el a nótámat. Radio Danubius. Wir begrüßen die liebe Hörer und Hörerinnen. Wir bringen heute Nachrichten in deutsche und englische Sprache. Hier ergnehmt Angol Nelven. Und Reklam, Werbung, viel, viel Musik und natürlich Sport, Fußballergebnisse. FC Homburg, VfB Stuttgart 2 zu 2. Bielefeld, Aachen 0 zu 3. Eintracht, Frankfurt, Leverkusen 2 zu 1. DDR, Hederscholm, Törölwe. <lacht> Meine Damen und Herren, Hajte um 12 um zwölf ór kapcsoljuk hegyeshalmot, Nikkesdorffot, Klingenbachot, ahol évférkor lép életbe, az új magyar törvény. Reisen wir überall, und nun lernen wir ungarisch. hajt a közlekedésben és a vásárlásban leggyakrabban használt magyar kifejezéseket tanuljuk meg. Deine Mutti, az anyád. Deine gute Zuckermutter a jó édes anyád. Kanyar, Kurve, kanyar az illatos úton. Büdös, kurve. Elnézést kérek, ebben a sörben egeret találtam. Entschuldigung, ich habe in diesem Bier eine Mickey Mouse gefunden. Werpunkt. Achtung, Achtung, ausländische und einheimische Kunden. Kühlfühltisch, Magyar, Wasch, Scharlok, Möchten Sie viel Geld verdienen, also nur mit uns ein fantastisches Angebot. Müssi. <lacht> <lacht> <lacht> Werbung. Frühstück, Reggeli, Milch von Dabasch. Die beste Qualität. Die beste Qualität. Verpong. General Service in Chopron. Neues Jár, Neues Fűzőr, Zahnárz, Protézis. eine schöne, angenehme A in mit mit Most pedig pedig kapcsoljuk Hegyeshalmot az ötödik mondjuk: itt az mondjuk: és következőt az új következőt Ismét kapcsoljuk a hegyes-halmi határ átkelő helyet, 0 óra 15 perc. Hát kérem! Tetszettek hallani, 0 óra 15 percről esett szó, részünkről akkor kész az 1987-es év leltára. Mielőtt az elmúlt és az elkövetkezendő többi sok évet számba vennénk, mielőtt komoly szellemi munkára szorítanánk önöket, szokásunktól eltérően azt javaslom, hogy tartsunk szünetet. A szünet igen sajátos lesz, önök természetesen lazíthatnak, fogyaszthatnak ételt, italt, elvégezhetik egyéb dolgaikat, de közben meghallgathatják a Markos Nádas katonai különítményt. Egy csipkéskombiné, igazi főorosok, aki... Múlt, múltkor voltunk egy ilyen nagy közös, szomszédos baráti országok, nagy közös, szomszédos baráti hadgyakorlatán, egy ilyen nagy szomszédos, közös baráti országban. Aztán ott volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos baráti országból, aki nem volt magyar. Oroszul beszélt. Mesételt, megtörtént dolog volt náluk egy évvel ezelőtt, hogy amikor gyakorlatoztak, már Kiev fölött szálltak, 6000 méter magasságban gyakorlatos gyakorlatozó repülőgépet. Akkor azt vette észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kisablaknak befel kívülről befele egy felkendős öregasszony integet. Lába alatt meg ott volt a Söprű neki. Azt mondja, ne a nénika maga, boszorkány! Náhogy is édesviem, takarítanő voltam Csernobilba. Húzzon ide! Mint a vadliba, úgy húzzon ide. Mi van itt? Mit brekegít maga? Vigyázz! Mi van a kezébe? Ha a partvisa tetszik gondolni. Szolgáti szavázatnak megfelelően rövid sportossal a frizuráját. Ez mi itt? Ez egy eszköz. Hogy Kovácsák! Nem magát! Azt, hogy ott a kezébe! Vödör. Mi a vödör szótárja lakja? Ne nézel, mint aki nem látott még hülyé, gyerünk. Én vödörök. Te vödörsz. Ő Övödör. Ő mi? Mi? Ja. Mi, mi vödörünk? Ti? Ti vadar? Ő klavornak. Hány részből áll a vödör kopasz? A kopasz vödör három részből áll. A fejtor potrok. A vödör olyan, mint a hifi torony kopasz. Inkább én a magnóhoz hasonlítám, tessékben, hogy fölveszi a hangomat! Utána ezt is le lehet törölni, rondja. Mondja, Uram. mit szólt a maga anyja, amikor maga megszületett? Csodálkozott, ő fiút szeretett volna inkább. Mi? mi a maga személyi száma? Másfél maga ütődök! Na, kérem szépen! Piálni voltak! Könyvtárba meg nem mennek! Le ott is volt. A mindent elolvastam! Voltak mit. a nyavaját maguk, sehol nem voltak! Nem tud maga semmit! Na, nézzük meg! Mondok valamit maga meg, majd gondolkodik, aztán majd meglátjuk mi ut eszébe! Béla! 5. Béla, én nyertek. Ki volt Néro? A Ráró kispejlova. Emlékszem, keseszőre volt, úgyis is Adja a római császár volt. Lehet, hogy az is volt rajta, a lovat néztem csak. Eee, kopasz. Ki volt Attila? Attila. az szegény nagyon ki volt, emlékszem, mert ott a főnök megfuttatta azt, amikor szólt. Kopasz, Attila hun! Hun, hát a kárt végibá! Mi volt a hunok fegyvere, opasz? Hát volt az a várra vehetőjük, ami... Váratő. Nyíl! Nyíl, nyíl, nyúlj, nyíl! Nyúl. Ne Mibe tartották a nyilat? Tokja volt tisztelt, nem tudom, emlékszem. Persze, az ofot értó kapva. Nem, nem, nem. Mibe tartották azt a rohadt nyilat? Már mondjam na, már Na, hát ez a... Ez a... Kopasz, tegez! TEGEZ! Cseszki, akkor se tudom, na! Mit brekeg itt maga? Akkor legalább kocincsunk a maga. persze. Maga dugófejű. Fejü. Milyen függelemcsértés ez? Mit tegeződik itt velem? Apukám, most te nem engem vissza maga? Ön. Miket brekeg itt? Hát most akkor mi van? Mi az, hogy mi van? Hát mi van a maga vállapján? Hiány van, de jelentettem. Az enyémen meg mi van? Jelzés van, emlékszem rá. Mi vagyok én, turista útsólymára, vagy jelzés mi az istennyire? Mi az én megszólításom? Kedves uram. Kopasz, minek néz engem? most elmondanám. Jó, eltávozza a sejt, ismerteti a néphatseregben rendszeresített rangfokozatokat. Első a... Első a Ferencváros. Az okja Első a... az őrvezető. Hogy teszik mondani? Őrvezető. Őrvezető. Őrvezető. Őrvezető. Szögeden itt Úrvezetőnek mondja. Őrvezető! Őrvezető, őrvezető, ma ábeszélgétünk így, ugye? A... Őrvezető után jön Nati. mit? Mi Tizedes. Vagyunk. Tizedes. vesző. Nincs vesző. Nincs vesző. Nincs Akkor levágták? Nem le? vágtak le? le. Kell lennie. Nincs vesző, Tizedes meg a. Meg a többiek, síkolicsá. Mit az... bóckodik itt? Tizedes után mi jön? Huszados. Utána örm, örm. Ne bohóckodjon itt. Kofán is. Hány éves volt nyolc éves korában? Kettő. Ki énnek. Kedves elvtársak! Most elkezdjük, amiről már szó volt. Először kérem, hallgassák meg Nagybandó András ünnepi felszólalását. Tisztelt elnökség, elvtársak, barátaim! Köszöntöm Önöket, feleségem, gyermekeim és szűke pátriám, azaz a magam nevében. Nagy nap ez a mai. 42 évvel ezelőtt mondták ki először, hogy megkezdjük a kilábalást ebből az idéglenesen fennálló nehéz gazdasági helyzetből. És azóta szakadatlanul lábalunk kifelé. 42 év nagy idő. 42 év az bizony 6x7 szűk esztendő. 42 év alatt pontosan 5 ször lehet kiállni a 8 általános és 21 szer a marxista egyetem. 42 év alatt pontosan 8-5 éves tervet lehet elrontani, és még maradt 2 év egy újabb elkezdésére is. 42 év alatt meg lehet kapni három influenzát, két infartust, és akár egy telefont is. 42 évbe belefér egy nemzeti színház felrobbantása, de nem fér bele egy újabb nemzeti telépítés. 42 évbe belefér egy földosztás, egy tss sőt, egy újabb földtörvény is. 42 évbe belefér egy régi és egy új mechanizmus, belefér a szerkezet átalakítása és egy új adórendszer is. 42 évbe 56 is belefér. Kétszer már nem. 42 év alatt elszaporodtak az alkoholisták, a betörők, a kábítósok, az elváltak, a garázdák és az öngyilkosok, de ahhoz, hogy ne legyenek újabb, 42 év kellene. 42 évbe belefér a szocializmus alapjainak lerakása, de nem fér bele a felépítése. Szóval 42 év nagy idő. Négy évtized. év század. Már csupán nyolc szűk esztendőt kell így töltenünk, és akkor megünnepelhetjük a fordulót a fél évszázadot. Vagyis az egy huszad évezredet. A magyar történelem egy huszad részét. Mert bizony már ezer esztendőnél is többet tudhatunk magunk mögött. És ezer év nagy idő. És ezer évben sok minden belefér. Ezer év a 143-szor 7 szűk esztendő. Ezer év alatt 125-ször lehet kiállni a 8 és 500-szor a is Ezer év alatt pontosan 205 éves tervet lehet elrontani. Ezer évben már belefér egy nemzeti felépítése, belefér a felrobbantása, de még mindig nem fér bele egy új nemzeti felépítése. Ezer év alatt meg lehet kapni akár két telefont is. Ezer évben belefér egy honfoglalás, belefér egy nagy Magyarország, és háromszor belefér egy Magyarország. Ezer évbe belefér a szocializmus alapjainak lerakása, de nem fér be a felépítős. Szóval ezer év nagy idő. És az utóbbi 42 év ennek csupán a töredéke. Akkor hát... Engedjék meg eltársak és barátaim, hogy megkérdezzem. Valóban olyan óriási tragédia, hogy ez a töredéknyi időszak válságos? Én azt felelem eltársak és barátaim, hogy nem. Mi vagyunk a pekhesek, hogy épp ezt a 42 évet futtuk ki? Dínyi József. Városlakók tánca. Paum! Paum! Paum! Paum! Szemüveges pecsétlakók bírálják a hitedet. Csongyáid, kormos falak között kop. El Bam. Bam. Bam. Bam. Felvértezett plakát tested A falakra Feszíted Papírízű Szótlanságod Takarja A betűket Tamp, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, szürke fényű, utca lámpák turnak utat a sötétben, sok hasztalan beszédtől vérzik, a nyelved, közhelyekkel béleled az ürességed. Ah. Végre kimondhatod Végre kimondhatod, váratod soká. Van honnan szökni, de nincs hová. Leltározunk. Továbbiakban is leltározunk. Van egy szó, ami ugyancsak kihullott, ami politikai köznyelvünkből az elmúlt években, és ez a szó nem más, mint a múlt. Bár Gorbacsov azt mondta, ugye, hogy ne legyen fehér folt sem történelmünkben, sem múltunkban. Lehet, hogy önöknek furcsa, hogy én állandóan Gorbacsovra hivatkozom, de azért ezt is megpróbálom megindokon csak közbevetőleg. Agárdi Gáborral épp egy rádió kabarébeli, is fellépésünk során együtt álcsorogtunk. Egy olyan helyen, aki volt hír hogy nem szabad dohányozni, cigarettáztunk. Jött egy ilyen rendész, külsejű rendész, a maga rendkívül sármos rendész modorával, és hát igen minősíthetetlen hangnemben leteremtett bennünket. Én magam sem szeretem, ha ilyen tenorban szólnak hozzám, de lévén, hogy ott állt mellettem Agárdi Gábor, aki az, aki, Annyira agyamba ment a, az indulat, hogy azt mondtam, hogy az ilyenek miatt, mint maga, kellene nekünk is egy Gorbacsover. Azt mondta az de az életben nem hittem volna, hogy egyszer a kommunistákat az oroszokkal fogjuk fenyegetni. <tos> szóval azt mondja gorbacsó: ne legyen fehér folt múltunkban történelmünkben. Egyet értek velem. Itt lenne az idő hogy a nemzedékek egymás szemében nézzenek, tiszteletteljesen, de kritikusan tisztázzák mindazt, ami az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben történt. Tisztáznunk kell ezt, leltárt kell csinálnunk ahhoz, hogy ne járjunk úgy, mint az a két idősebb, sok mindent megpróbált állampolgár, aki találkozott valahol, és az egyik oda ment a másik, azt mondta, hogy emlékszel rám, bajtárs? Honnan kéne emlékezzek, Bajtárs? Együtt lőttük a pártházat, Bajtárs. Mikor? Melyiket, Bajtárs? A másik, hát igen, mikor? Melyiket, Bajtárs? Amikor a történelmi, társadalmi, ideológiai visszatekintés a feladatunk, akkor meg kell mondjam, és ez nem panaszkép mondom, de a televíziónak sokkal könnyebb a dolga, mint a rádiónak. A televíziónak nem kell magyarázni, mert a kép önmagáért is beszél. A rádióban nem mutathatunk képeket, illetve hát bármilyen képet árnyaltan meg kell magyaráznunk. Hát milyen képet? Hát például a szocializmus képet. De abból is ugye hány fajtáról beszélhetünk, magyarázkodhatunk ma 1987 és 88 fordulóján. Ugye van egy elméleti szocializmus kép. Van hétköznapi szocializmus kép. Van egy idealizált szocializmus kép. Illetve az csak volt. Hogy érzékeltessem a szocializmus kép változását én, aki 1948-ban születtem. Nem kiérkedem, de számos fénykép igazolhatja, hogy micsoda gyönyörű pufók, hamvas és keregdet arcú formás csecsemő voltam. Most eltelt 40 év. Tessék rám nézni. Tessék elhinni, azok a 40 éves képek egykori csecsemő valómról nem voltak idealizáltak. Akkor én tényleg úgy néztem ki. Ugyanolyan reménykeltően hibátlan voltam, mint az akkori szocializmus kép. Csak hát ez lett belőlünk. Izé, belőlem. És ezt bizonyítani is tudom. Mert az én 40 éves nemzedékemre akkoriban bizonyíthatóan nézett abban az időben, sokat tapasztalt nagyapa is. Róla bizonyíték. Kérem, kép nélkül hallgassák meg egy nagy sikerű operet, majd az abból készült híres film legendásával Dalának utolsó trófáját. mások előtt nem hajlom soha Az ő nem lesz mostan Mert nyár és jön sok tavaszra, és életének egyre több a haszna, Mert bizonyság már nem csupán remény, hogy szolgant nem lesz ez a kis legény, aki küzdén mondja szám, hogy ember lesz az én is unokám. Istenem, Istenem! Mit szól a Glauzius bácsi? Mit énekelne most, ha a mai képemet kapná készhez? Ha megidézhetném újra Glauzius Bácsit? Nem kereszt. Nem kell engem idézni, itt vagyok idézés néként. Clausius bácsi. Ne, hagyjuk a voltat. Szól is nyugodtan Kamilkának, jó? Édes Kamilka, igazán nem tudom, hogy köszönjem meg neked, hogy megjelentél közöttünk. Igazán nem változtál semmit. Ez a szöveget ismerem. Tanul meg, Pistukám, hogy egy embernek három korra van. Az első a fiatalkor, a második a középkor, és aztán, amikor azt mondják, hogy de jó nézel fél. Hát... Én már túl vagyok a de jó koron. Én most vagyok a nem változtál semmi korban. Tehát hagyjuk ezt. Miért idéztél engem? Bajban vagyok, Kamilka. Mi, milyen bajban? Elmondom. Emlékszel arra a képre, amit az Állami Áruház című filmben ott a gyerekágy fölött fogtál a kezedben? Emlékszel erre? Hát hogy nem, nem vagyok én hülye. Csak szenélés. Hát, Persze, hogy emlékszem. Ha tudni akarod, én még személy szerint rád is emlékszem. Igen? Hát, családbarátja vagyok. Ez igaz. Én téged már három napos korodban láttalak. Jaj, de jó. Hát akkor légy szíves, mondd el, milyen voltam? Hát, eh... <gül> Mit mondjak? Kétségkívül kívül, szebbnek tűntél, mint most. De lehet, hogy csak a szakáll teszi. De valahogy akkoriban szembetűnőbb volt a szépsége. Jó, akkor ezt hagyjuk, és kérdezek valami mást, jó? Aha, jó, Milyennek láttad akkoriban a szocializmust? Kerekbed volt, formás, mint... Minden újszülött, ugye? Igen, és milyennek látod most, 40 év múltán? Lehetek őszinte? Elvárom. Még mindig szednek látom, mint téged. A javaslatom, hogy vegyük sorra a dal utolsó trófáját, és abból azt hiszem sok minden kiderül. Uh -huh. Ságelmagyarázhat. Pontosan. Mi? Ugyanúgy, mint annak idején Darva Szilárd csinálta. És tudod, miért érdekes ez? Miért? Mert ennek a dalnak a szövegét éppen szegény darvas szirárd írta. És szerénytelenség nélkül mondhatom, személy szerint nekem. Amikor átadta, azt mondta, ez a dal csak a tiéd. És épp ezért hidd el, hogy a szívemből írtam. És amit ő a szívéből írt, abban igazán hitt is. Tudom, akkoriban ti nagyon hittetek. Én most is nagyon hiszek. Miben? Hát, hogy a darvaszilárd írta nekem ezt a... <gül> Kezdjük el. Jó. Mások elő? nem hajlunk soha. Na-na. Mi ebből a baj? Hát... Uh... Ném, én, én előre megjósoltam, hogy nem fogtok mások előtt előre hajlongani. Nem? Hát, Így ő... hajlongtok? Nem hajlongunk. Akkor mit akarsz? Tudod, Kamilka, az a baj, hogy eltelt 40 esztendő, és én szeretnék mások előtt hajlongani. Ezt nem értem. Tehát mondjuk hajlongani a közönség előtt, amikor tapsol. Hát az más, a közönség előtt lehet hajlongani. Sőt, kell is. De az a baj széles hazába csak én hajlongok. Miért? Kinek kell lenni még hajlongod? Hát gondolom például a pincérnek, a portásnak, az eladdónak sor olyan. Nálunk az elmúlt években egyedül a hajdujános hajlongot, azt is kiebrudalták a tévé. Azt hiszem, ha mindenki szolgálatnak tekinteni a munkát, talán nem is esne olyan rosszul az a hajlongás. Nézzük tovább a dalt. Jó. Az ő nem lesz mostoha. Hát tudod, Kamila, tudnék mesélni. Miért? Mostoha volt? Mostoha volt az életed? Nézd, eddig nem annyira, de hogy ez a következő év kinéz? Mitől félsz? Ja, az adótól. Hát, például az adótól. Ne csílj, akárcsak a másoknak, neked is meg lesz a láthatatlan jövedelmed. Igen, hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan. Hogyan? Mennyi most a fizetésed a színházban? Hát forint. Azt felbruttósítják mondjuk 8500-ra, a kettő közötti 1500 forint lesz a te láthatatlan jövedelme. Na, menjünk tovább. Mert nyár és ősz, és sok tavaszra, és életének egyre több a haszna. Bocsás, biztos, hogy egyre több? De nem lett több. Hát mi lett több? Miben lenne neked igazad? Hát, hogy nyár és ősz és téljön sok tavaszra. Bocsáss meg, életünknek jelenleg egyre több a kára. Tele vagyunk külföldi adóssággal. Csődbe ment iparágak, munkás ezreinek került veszélybe a biztos megélhetése. Jövőre a legkevesebb 14%-os lesz az infláció. Hát ha mindezt meg akarod zenésíteni, ahhoz kért fel a Zizi labor. A Zizi labor. Hát persze. Csak hozzák magukkal a zsiratóasszonyokat. Légy őszinte, azért nektek akkor könnyű volt énekelni a jövőről. Ugye minden annak dolgozott annak idején, hogy lehessen ígérni. Ti ígértetek, és a jövő most itt van. De ez a jövő nem olyan, mint a ti dalaitokban. De a múlt se olyan, mint a ti dalaitokban. A dalok nem arra valók, hogy realisták legyenek, a daloknak... Reményt kell adniuk. Igen, én is ezt hiszem, hogy remény, de ti akkoriban tudtátok legalább, hogy milyen szocializmusról álmodtak. Te meg már szépen felébredtetek. Hát ez igaz, de mondd meg nekem, én mit énekeljek az unokámnak? Jézus már neked már van unakám. Nem, Kamilka, még nincs, de akkor is. Hát mit énekeljek neki? Hát talán az, hogy ő más adósa, nem lehet soha. Az ő exportja nem lesz mostoha, Mert nyár és ő, és tél jön sok tavaszra, és általa lesz minden megszavazva. Majd bizonság lesz, nem csupán remény, hogy hátány helyett a tudás lesz erény. A képét nézve mosolyog a szád. csak ehhez az kell, hogy legyen unokád. Szeleki Pamélyt Ha te valódi szívhangok után, akkor következzenek újabb részletrajzok. Kérem, ez a szó, hogy stabilizáció lehet, hogy sok félreértésre ad alkalmat. Én azt hiszem, hogy a stabilizáció egy közgazdasági egyensúly jelent, és nem az, hogy a jelenlegi helyzetből bármit is stabilizálnunk kellene. Közgazdasági egyensúly, amelynek eszköze az, hogy az exportunk sikeresebb legyen, az importunk értelmesebb. Ezt a kérdéskört járja körül ezúttal Selmeci Tibor. Kedves hallgatóink, azt hiszem nem kell hosszasan beszélnünk a szocialista autópiac lehetetlen helyzetéről. Az elképesztő kocsi hiányról, mely fokozza a várakozást, mondhatnám a csodaváró hangulatot, az évenként felröpenő hírrel kapcsolatban, hogy végre sikerült valamelyik nyugati céggel megállapodnunk autóbehozatal ügyben. A mogűrt, a Merkur, a skála, a a rába, az operral is még sorolhatnám a fellobbanó és ugyanolyan gyorsan elhamvadó reményeket. De most, most végre itt van, megvan előjegyezhető széles választékkal, extrákkal, típusmodosítási lehetőségekkel a megvalósult legenda. Megvan a miénk, szerethetjük. De menjünk sorjában, az ügy előadójához fordultunk felvilágosításért. Usztis Mátyás. Először is szeretettel üdvözlök minden autós barátunkat. Örömmel jelenthetem, hogy a költővel éjek. Keletről jön a fény. Tülünk messze, távol, keletről. Japánból tehát? Nem. Akkor talán Dél-Korea? Még mindig nem. Ezek szerint India? Eltalálta Banglades. Bangladesi Daihachu. Bangladesi Dacia? Dacia Bangladesben. Ne tessék csodálkozni, történészek kimutatták, hogy Banglades és Gyorgyudés testvérvárosok. Nos, talán nézzük, hogy milyen típusok szerepelnek a választéklistán. Hát itt van mindjárt az alaptípus, a Bangladács 00. nulla. Ezt a közkedvelt szőrös radiállal... És a norvég mintás, vagy ismertebb szóval, Dobrúdzsai padlógumival árusítjuk. Nézzük tovább. Itt van mindjárt mellette a HGX változat, vagy rövidebben a Gypsy változat. Vászontetővel, kártyavetőasztallal és beépített hegedűtokkal Van még valami? Déli szomszédainkra való tekintettel született meg az úgynevezett Balkán változat. Ez benzin üzemel. Továbbá előre haladott stádiumban van az úgynevezett puszta modell, ami lenyitható tetejű és rőzsével működik. Na most nem ró ez túlságosan nagy terhet népgazdaságunkra? Tudom, hogy mire tetszik gondolni. Az eddigi próbálkozások túlságosan megterhelték a nemzetgazdaságunk devizaháztartását. Nos, ez alkalommal erről szó sincsen. Az egész ügyletet egy kompenzációs üzlet keretében bonyolítjuk le. Értem, és mit adunk cserébe? Vegyes moslékot. Ugyanis az utolsó időben a közgazdasági egyetemen nem nagyon akarnak enni a hallgatók. Na most, hogy működik ez a bangladács? Hát kérem szépen indítsuk el mindjárt, egy picit rászívatok egy kis türelem, és aztán indítok. Ne haragudjon, de ez inkább meg van a vegyes moslékra Bocsánat, de úgy látom, mintha itt kilógna egy drót. Ne tessék hozzá nyúlni, kérem, ez a bangladács egyik tartozéka. Ez az úgynevezett áramszedő. A bangladács ugyanis a szomszédkocsi akkumulátoráról működik. Na és a kormány, úgy látom, az sem hagyományos. Nem bizony, ez vészhelyzetben eldobható. Az alakja is olyan furcsa. Igen, kérem, ez egy bicikli kormány. Ezt a részlettséget kooperáció keretében a Cseppelművek szállítja nekünk. És akinek szokatlan ez a kormány? Annak tiszta szívvel ajánlhatom itt a sport, vagy más néven a racka változatot. Ennek mi az előnye? Behajlított kosszarv formája miatt a vezető közelebb kerül a szélvédőhöz. Ami egyébként mat. Mat? És ez mire jó? A szembejövő kocsi nem pontszerűen vakit. A műszaki paramétereket hol és hogyan fogják megismertetni a nagyközönséggel? Hát mivel kocsinkat ö, a fiatalok korosztálynak szálljuk, már csak méretei miatt is, úgy gondoltuk, hogy a technikai leírást a dörmögő mötör havi számában teszük közzé. Na és hol tartanak, hogy áll a szállítás? Örömmel jelenthetem, hogy az idei évre tervezett teljes kontingest leszállították, Gazdára talált mind a 47 autó. Miért pont 47? Mert pontosan ennyi osztályvezetője van a külkereskedelmi minisztériumnak. Akkor már csak azt kérdezik, hogy engedje meg, hogy menjek vele egy kört. Akkor viszont engedje meg, hogy elbúcsúzzam. meg. Aspergesz meg, Marketing szakembereinknek nem kis fejfájást okoz a külkereskedelmi egyensúly szinten tartása. Pedig olyan sokszor elhangzott már, hogy mi magyarok szellemi tőke birtokosai vagyunk. Hát csak gondolják a feltalálókra, Jedlikányosra, Blátiottóra, Bánki Donáltra, és a többiekre. Hát a szellemi tőke, szoftver lehetőség lenne a világban. És mi nem igazán tudunk élni velük, de most pillanatilag egy hatalmas új találmány bölcsőjénél állunk, és jelen van a feltaláló Sonka Kovács Pál Mávnyugdíjas, valamint a menedzser a Génius Bator képviseletében Kullog Ádám. Hát először is miről van szó? Hát először engem kérném szépen, úgy megcsapott az áram, hogy elolvott a fénybetétes krotnadrágom. Figurult <gül> Akkor elnézést talán hivatalosabban megfogalmaznám. Műszaki nyelven a megengedett palibátyám. Hát, mint a Genius bátor innovációs programokat is a magának mondhat, ugye marketing-stratégiai meggondolások miatt felkaroltuk a sonka féle berendezést. Na most erről a berendezésről szerint többet tudjuk. Hát engem, mint mondottam, a szállom megcsapott az áram, és akkor eltűnt a kanalom. Hát Én először, most... először azt hittem, hogy a kanalomat az egyik szobatársam vitte el, aki az tud hegedülni. Most nem egészen világos, hogy miről van szó. Ne haragudjon, ha mondanám akkor műszaki nyelven. A gépet nagyon egyszerűen könnyen megjegyezhető névvel jelöltük. Meg úgy hívják, hogy kilenc. Vagy más néven 5 plusz négy. Miért pont kilenc? Mert a kilenc újja van. A másik oka pedig, hogy ötből szer megrázta az áram. De hát ez kilencig nincs hitva. Ez egy másik dolog, Palibácsina. Más? Mondjon nekünk valamit arról, hogy hogyan jött rá erre a találmányra. Hát én úgy gondoltam, hogy ha áramot vezetünk a csapba, mert én foglalkozom kísérletekkel. Először is úgy kezdtem foglalkozni a elektromossággal, a feleségem meg hirtelen elkezdett nőni a foga. Hoztunk neki nagyon sok, -sok cukorrépát, de az ötödik vagonnál már nem jött össze az egész. Gyorsan elmentem Diós hoztam egy kis vasat, gyorsan belekovácsoltam a fogába. Aztán, mikor azt, amikor azt ne beszéljen. Oda a vágnestán, Szegény párát elvittem kirányul, aztán dörgött villámlott, vihar lett, megerett az esőet, hogy felettesem az egész esetet. Viccet meséltem neki, akkor átnevezett az asszony, táltam maradt a szár, aztán dura villám belecsapott a fogával. Az belecsapott, keményen. Olyannyira, hogy megsült a burgonya kezében. A most... Termezd valamilyen közös gyártást. Közös gyártásról tetszett érdeklődni, örömmel jelenthetem, hogy a Siemens, a Grundig és a Sony fut versenyt értünk, bár meg lehet, hogy a Junoszt kerül ki győztesen. A Génius Batorg neve nem cseng rosszul a külpiacon. Bocsássa meg, de mit takar ez a név, hogy Batorg? Batonyai tégla és orgazdakát élsz. Budapesti telephelyük nincs is. De hát hogy ne lenne, az Úri utca kettő előtt levő telefonfülkében. Ezért van az, hogy a licencdíjakat ezért fémpénzben kérjük. Miért? Mert csak ezzel működik az irodaházunk. De kilenc 5 nincs Mostanában divatba jöttek a hivatásos pessimisták, a skeptikusok, akik már nemcsak a jövőben kételkednek, hanem a múltban is. Azt írják, hogy az utóbbi évek nagy beruházásai, mármint azok, amiket mi magyarok csináltunk a nagyvilágban, nem voltak sikeresek. Hogy az írországi lámpagyár, az iraki-libjai lakótelepek, a távol-keleti építkezések valóságos pénznyelők voltak, nem beszélve a munkakörülményekről, a hőségről, a fagyról, a járványokról. A félreértések elkerülése véget most egy olyan valakit kerestünk fel mikrofonunkkal, aki az elmúlt két évtizedben több külföldi nagyberuházás mentora, szellemi atya volt. Szulki Gyula, Szulki Eftárs. Tessék, parancsak. Hol kezdődött? Hát kérem szépen, hogy mindjárt az elején kezdjem. Én világ életemben mindig ott dolgoztam, ahova engem állítottak. És először hova állították? Hát kérem, szépen először állítottak az épülő-szépülő Afrikába. Az afrikai elvtársak tőlünk több ízben házgyárakat kértek. Értem, házgyárakat, de hát Afrikában nem célszerű házgyári lakásokban lakni. Ezt mi is tudjuk, elvtársak, de növeli a városképet. Na és hol és hogyan kezdődött a munka? A gyarmati rabigából nemrégiben fölszabadult sivatagok lecsapolásával kezdődött. Most elnézést de sivatagokat lecsapol, de ez nem veszteséges dolog. Igen, ez mi is tudjuk. Eftársak, be is terveztünk, mint egy 200 millió forintos veszteséget. És ez hosszú, kitartó, nehéz munkával sikerült 200 millió dollárra föltornászni. Értem, és akkor gondolom, ezek után szól ki hogy úgy mondjam. Hogy úgy mondjam, igen. Érdemeim elismerése mellett ezért eftásak más fontos beosztásba állítottak. Hová? Hát egy kicsi közelebb kerültem az óhazához. Pontosabban? Ugye a káma könyöktől egy kicsit délre. Ott egy nagyon fontos alapanyag kitermelésben vettünk részt. Értem, és mit termeltek ki? Rubelt. Egy rubelt 300 forintért. Ez egy kicsit sok, nem? Nem csak egy rubel, volt elvtársa? Hát, gondolom, hogy ezek után szul ki hogy úgy mondjam... Igen, ezért aztán érdemeivel elismerése mellett más fontos beosztásba állítottak. Hova? Ő együtt, az én vezetésemmel olajvezetéket terveztem az Adriától. Már ne haragudni, de én úgy tudom, hogy ott az Adriánál nincs olaj, nálunk sincs olaj, akkor... Ez mind igaz, de nem mindegy, hogy honnan nem folyik. Na, de hát, ha már megvan egyszer az a cső, akkor hasznosítani kellene. Hasznosítani fogjuk, eftársak, az Adria olajvezetéket. Sót fogunk benne szállítani. Na de hát ne arra hogy a, a só az nem folyik. De ez folyósó. Működési elve rendkívül egyszerű. A sós tengervíz beáramlik a csőbe, szakértőink jelentése alapján a melegtől a víz elpárolog, és benne marad a só hogy veszik ki a sót? Nem kell azt kivenni, elvtársak. Hat hónap alatt átrágja a vezetéket. Jó, az elpárolgásról jut eszembe, hogy szúl ki gondolom ezek után. Igen, igen, érdemeim elismerésem mellett ezért más fontos beosztásba fognak állítani. Hova állítják? Hát egyelőre ott tart a dolog, hogy az eftások fölhívtak engem, és a kezembe adták a közületi telefonkönyvet. Igen, hogy válasszak állást. Na és választott már? Választottam, és itt engedtesék meg, hogy egy kicsit személyesebb hangot üssek meg. Egy régi kedves elképzelésem valósulhat meg a közeljövőben. Az NSZK-tól kapott egy milliárd márka segítségével valamint magyar vendégmunkások közeműködésével felépítjük az első kubai hólapát gyárat. Kérem, mint mondottam, leltározunk, és így kotorászás közben kezdünkbe akadt egy régi, hat évvel ezelőtti tekercse, amit annak idején nem adtunk le, mert nem találtuk még elég aktuálisnak. Arra gondoltunk, hát ha azóta frissült valamit Farkasházi Tivadar írása. A Marton Frigyes által rendezett történelmi vizsgálódás szereplői, Angyal János, Csákányi László, Hanvan Péter, Heller Tamás, Inke László, Szuhai Valás, és azt hiszem, hogy az én hangom is hat évvel fiatalabb. Jó volna tehát megtalálni a felelőst. A történelemben is, a gazdaságban is, hiszen a vezető közgazdászok véleménye is az, hogy például a jelen gazdaság problémája múltban gyökereznek, a korszerűtlen szerkezet, a beruházási mánia, a mennyiségi szemlélet. Hát szóval, hogy valaki előttünk már földszabálta az aranytojás tojótyúkot. Mit tehetünk 25 év után? Kijelenthetjük, hogy Rákosi Mátyás eltolta ezt a gazdaságot. Hát akkor tojják vissza! Maga. A maga kütélező papányán. Mi az, mondja, magát már szidni sem lehet nyugodtan? 54-től lehet, 56-tól pedig nyugodtan. De mondja, nem mondják még, hogy még mindig én vagyok a krampusz? Nem. Maga rossz útra terelt bennünket. Na ide figyeljen, hány évig csináltam én a gazdaságot? Öt. És hány évet csinálják maguk? 25. És én vagyok a Krampus. Ide figyeljen, én egyetlen szóval meggyőzöm a hallgatókat, hogy maga mennyi rosszat csinált. Én pedig, hogy mennyi jót. Jó, hát akkor kezdem. Gumipicspank. Huskás öcsi. Békekölcsön. Szálimváros. Csasztuska! Körhinta! Ötezer százalék! Horváth Ade! Begyűjtés! Nekem elfogyott! Hát maga a felelős! Én ugyan nem! Akkor kicsoda? A Horti Én nem felelek semmiért! Igen? Akkor a Lerombolt országért ki a felelős? És az... És az élmaradott agrárország ki a felelős? Trianon. És Trianon ért ki a felelős? Trianon. És mennyi kétszer kettő? Trianon. Én egy csonka országot örököltem. Ha úgy vesszük, hogy Kumbéla idején a románok szalnakan voltak, akkor nem is örökölt olyan csonkát. Gondolja, hogy tengerés... Szengerésznek megyek, ha tudom, hogy ekkora lesz. Azért hallják, kíváncsi lettem volna, milyen képet vág a Ferenc Jóská, a megéri a monarchia széthullását. Mit gondolnak, mit mondott volna? Minden nagyon sepp Mindennel megfagyok elegetve. Szétesett a birodalma, felség? Minden nagyon szep, mindennel megfagyok elegetve. Elvesztettük a világháborút. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel megfagyok elegetve. Miért hajtogatja ezt mindig felség? Mert csak ezt tudom magyarul. Maguk a felelősek minden rosszért! Maguk ugrasztottak össze a szomszédainkkal, a korábbi ellenségeinkkel és a későbbi barátainkkal. Hát ki viselt hadat 1848-ban jellasics horvát pán ellen? Én, Kossuth Lajos. Jó Na ugye. De meg is a betolakodót népünk legdicsőbb és legvéresebb csatájában. Na, na, Gossuth apánk, nem volt az olyan véres. Tudja, hányan haltak meg Pákoznál? Hányan? Hatan. Hatezren. Nem hatezren, hatan. Ez hihetetlen. Nem hiszi, olvas el a nemeskürtit. De hiszen a Pákozdi csata évfordulója, a magyar nép napja, népünk legnagyobb diadala. A legnagyobb csak azt jelenti, hogy a többi kisebb. Kosutapánk. Maga Amerikában ugye kosut dollárokat nyomatott. Igen. Mondja, nem maradt valamennyi? Nyomtattam én itthon is Kossuth bankókat, 42 milliót. És annak mi volt a fedezete? A lelkesedés. Akkor miért értéktelenedett el? A láb hagyott. A lelkesedés. Mondd, fiam, a ti forintotoknak mi a fedezete? A munka. És hogy áll most a forint, fiam? Igen, de magának nem csak a bankója fogyott el, hanem más is. Igen, a regi Üzente is, hogy mindnyájunknak el kell menni? Na, fiam, azt én nem üzentem. Én csak azt üzentem, hogy ha még egyszer azt üzenem, akkor kell elmenni. hosu én mai gazdasági helyzetünk felelőssét kutatom. Rákosi és Horti nem vállalja. Nem vállalna esetleg maga? Csak nem akarsz engem egy napon említeni a Hortival és a Rákosival? Mi a kifogása eljönünk? Mind a hármánt külföldön haltunk meg? De engem hazahoztak. Engem is akartak. Kicsoda? Én! Tehát Kossuth egy egy pici felelősséget sem vállal. Én, aki egy csőd tömeget vettem át néhány hónapra? Mert akkor ki a felelős? A török! Akkor kellett volna megragadni a szerencsét, amikor elkergettük a töröket. Hiszen ez volt a legnagyobb baklövés. Ha nem kergetjük előket, őket, majd fejlődésben lévő iszlámország vagyunk, és agyban főben támogatnak minket az olajsejkek. Jaj, az a magyar baja, hogy kevés oly nagyfia született, mint Mátyás. Köszönöm, nagyon kedves. Nem maga. A hunyadi. Istenem, ha arra gondolok, mi vélet ez az ezer éves tejjel mézzel folyó Kánaán, hát pedig mennyi apánk volt? Kosut apánk, rákosi apánk? Miféle Kánaán? Még egy apánk, árpád apánk? Tejjel mézzel folyó Kánaán. Magukat is meghűítette a feszti körkép. Mit gondolnak? Ezt az országot miért adta oda azonnal egy lóért a hatopluk. Látták volna, hogy mit hagytak itt nekem a rómaiak meg a szarmaták. Ha én nem egy ilyen lerobbant országot veszek át, el se tudják képzelni, hogy ma mik vagyunk. Lánne, ha Ferenc József nem költ annyit a maga ezer éves megünneplésére. Maga Horthy úr, jobb lesz, ha hallgat. Miért? Azért, mert maga üldözött egy csomó baloldali ember. Tessék, itt a listájuk. Szabad megnézni? Tessék. Ezt a lapot visszaadom. Miért? Mert ezeket nem üldöztem. Miért? Mert ezek nem voltak baloldaliak. Most azok. Akkor üldözzék maguk. Azért tettem jót is, és nem csak nyomortanyákat hagytam, mint Ferenc József. Miket hagytam én? Nyomortanyákat! Augusta telep, Mária Valíria telep, Azok nem nyomortanyák, hanem új lakótelepek. Nyomortanyák! Lakótelepek! Nyomortanyák! Lakótelepek! Nyomortanyák! De kérem uraim, hát hogy valami nyomortanyáj vagy új lakótelep, azt mindig az utókor dönti el. Vigyázzon, magának is lesz utókora! Uraim, nyugalom, nyugalom. Lássák már be végre, hogy maguk közösen felelnek azért, hogy egy fejletlen országot hagytak ránk. Na ide hallgasson. Ha én egy fejlett, ipari országot hagyok magukra, jól néztek volna ki Trianon után. Miért? Hogy miért? Kohók, gyárak ideát, át, nyersanyag meg oda át. Igen, és ha én hagyok egy fejleti, ipari országot magam után, ma kihez hasonlítanák magukat olyan büszkém? Miért? Ki maga? Én vagyok az utolsó békeév. Akihez képest már annyi a vasérc, annyi a kukorica, annyi a gyerek. És mit gondolnák? Miért van már végre annyi gyerek? Miért? Miért most szülnek a ratkó gyerekek. Na, nekem ebből elegem van, ebben az országban mindenki az elődeire kenni a felelősséget. Na de hát én azért is találok egy felelőst, ha kell, elmegyek vértes szőlősi Sámuelig, elig, aki fél millió évvel ezelőtt az első ember volt Panóniában. Na, -ó, Samu! Na mi van, Mamut képű? Azt akarom mondani, maga a felelős. Miért én? Miért? Mert maga az első ember Panóniában. Én ugyan nem felelök semmiért. Hát akkor ki a felelős? A nagy barna medve. Aki ezt a vacsak barlangot hagyta rám, amikor ütöttem. Sándor György. Elkövetkező parlamenti felszólalásomat mondom el a jövőről. Tisztelt képviselők! Ha őszintén megvizsgáljuk legújabbkori magyar történelmünket, megállapíthatjuk, hogy eddig csak három órát késtünk. Ezen a két órás úton. Aforizmákkal mondom el, virágnyelven, amikről szűkebb választókerületemben, Magyarországon, mi... Nem képviselő emberek mostanában beszélünk. Az állami ránkhárításról. Például az a véleményünk, hogyha egy lány nem tud táncolni, az is azt mondja, hogy a zenészek játszottak rosszul. De hogy valami megoldás is mindjárt javasoljunk, megfelelő embert végre a megfelelő helyre, amíg megfelelnek. Igaz, a múlt még sokáig kísért, ha meg is szépül majd a jövővel szemben. Ahogy ha elvált férfi, elvált nőt vesz el, négyen bújnak az ágyban. Mert az ördög nem alszik. Legalábbis nem akárkivel. Itt már csak egy nagy pató pálfordulás segíthet. Különben marad a régi szöveg, hogy jobb ma egy veréb, és még nem is túlzok. Egyébként az emberek aggódnak, amikor a miniszterelnök egy, egy új külföldi kölcsönt vesz fel, ismerve a mondást, hogyha nevetsz, amikor kölcsönt kapsz, sírva fogod visszafizetni. Mert a kölcsön, mint a vakaródzás, csak egy ideig használ. Ide kívánkozik egy intelem a fokozottabb teljesítményt követelőkhöz. A szamár sebessége is a kapott takarmánytól függ. Az ilyen ünnepi beszéddel sem megyünk ma már túl messzire, hogy emberek vegyék figyelembe, hogy amit gyógyítani lehet, az csak félig betegség. Vagy milyen igazságos a mi urunk a gazdagnak ételt, a szegénynek étvágyat ad. de azért vannak pozitív eredmények is. Itt van például, és még sorolhatnánk. Jövőbeli erkölcsi agályunk az, hogy tudjuk, Isten büntet, csak az ember áll bosszút. A rossz szomszédok ugyanis az emberek jövedelmét számolják, nem a kiadásait. Mert adócsalódottakból lesznek a legjobb önkéntes adóellenőrök. Egyébként szegénynek lenni nem szégyen. De ez az egyetlen jó, amit elmondhatunk róla. Ja, és a közfürdőben mindenki egyenlő. És ne retteg, hogy a vagyonodat be kell írni, ha analfabéta vagy. Egyre aggasztóbb a kultúra helyzete is, mert nem lehet kínálni gyöngyöt olyanoknak, akik hagymával kereskednek. Idézve a nagy filozófust és lélekbúvárt, Rühestől ne kérj kucsmát. Szóval kellene már konkrétabban is tenni valamit, mert egy csúnya folt még mindig szebb, mint egy gyönyörű lyuk. Ellenkező esetben 5000 éves keserves tapasztalat, hogy egy hazugság az egy, Két hazugság az kettő, de három az politika. Tehát bizalom, de kihez? Mert ismerős az intelem, hogy ne közel egy kecskéhez előről, lóhoz hátulról, és bolondhoz bármelyik irányba. De azért, ha valaki azt mondja, szamár vagy, ne törődj vele. Ha ketten mondják, aggódj, ha hárman, szerez egy nyerget. de tőlünk se várjon az állam tökét a jövőben, mert aki hibátlan fivérre vágyik, egyke kell, hogy maradjon. Barátaim, ne hozzuk föl egymás között minduntalan a megnehezült egyéni helyzetet, tudva, hogyha egy fa nedves levelei égnek, mit szólhatnak a száraza? De cserébe ti se sürgessétek az állampolgárt azzal, hogy álmodj gyorsabban, mert szükségünk van a párnára. Inkább biztassatok, hogy szóljunk fokozottan bele a pénzünkért az országos gondokba. Különben továbbra is a néma meséli el a süketnek, hogyan látta a vak a bénát szaladni. Szóval remélünk, de nem mindent a személyi változásoktól. Bár önmagában, ha az unalmas ember kimegy a szobából, olyan, mintha valaki bejött volna. Vagyis húzzuk még, de óva beintünk a szív infrastruktúra előtt hogy még a legjobb ló is csak tetem, ha megdöglött. Most már csak egy-két intelem. A csődbe jutott vállalat igazgatóját is bocsássák el. Vagy nevezzék őt ki ugyanoda csődőrnek. és óvakodja a zsebesektől a csere alatt. És a kormánynak is, ha nem válik be, legyen egy önkritikus sajtóorgánuma, a Le Monde. Tehát szocializmus, Marx, Marx, szocializmus. Ki tudja, mi mindent fedezhetett volna még fel Kolumbusz, ha nem kerül Amerika az útjába. Vagy ahogy Engels mondhatta volna Trockének, Hóból még nem lesz túrós lepény. Vagy ahogy Adi írta a Monte Carloi kaszinóban, sose hull le a vörös csillag. Egyben bízhatunk. Isten bizony. Szigorúan materialista alapon. Hogy aki fogad adott, kenyeret is ad majd. És a jövőben is meg kell bízzunk egymásban, még ha össze is vagyunk egy kicsit uszulva. Mert az ember nem csak azért becsületes, mert nem volt alkalma a lopásra. De ha tolvaj csókol meg, számold meg a fogaidat. Kérem, higgyék el nekem, én látom, hogy Farkasházi, Kaposi, Sinkó mindent megtett annak érdekében, hogy ez a leltár készen álljon. Megpróbáltak mindenfajta kérdésre válaszolni, ha mégis maradt valami, ami, ami önöket még izgatja, amire nem kaptak választ, akkor hát megpróbálunk ezen segíteni, mint ahogy az elmúlt években mindig is megpróbáltuk, és beszólítottuk ide a mikrofon elé, illetékes elvtársat, Koltai Robertet. Jó este, távtársak, hagyjuk a tiszteletköröket. Nehéz évünk volt, vágjunk bele. Szeretettel üdvözlöm, Koltajávodás, örülök, hogy jó egészségnek örvend, örülök, hogy itt van újra közöttünk. Kérem, tisztelettel... Maga ugye... ne örüljön! Kérem, akkor én nem örülök, hogy itt van közöttünk, és nem örülök, hogy jó egészségnek örvend. Hogyha nem örül? Örvend. Kérem, én tudomásul veszem, hogy én itt van közöttünk, és hogy jó egészségnek örvend. Kérem, várom a kérdéseket önöktől. Mi az, ami önöket izgatja, érdekli? Mi magát már nem izgatja semmi? Engem az izgat, hogy a kedves közönséget, a lakosságot, az állampolgárokat mi izgatja, mert én ebből élek. Hát tessék, palagot. Tessék, kedves lakosság. Tessék. Az adóval kapcsolatban szeretnék egy rövid kérdést föltenni. A kiskatonáknak kell-e adót fizetni? Mi maga kiskatona? Már nem. De rég volt. Ilyeneket nem is meg, hogy kis kiskatonák. Ne nem hogy jó, hogy nem. Katonácskák. Tábornok vagy sorkatona? Más nincsen. Most, most jó, hagyd mi a kérdés? Hát akkor az, hogy a sorkatonákat megadóztatjuk-e? Szép sorba. Hm? Tessék palancsolni, kedves hölgyem! Mit jelent az, hogy megszületett a politikai döntés a szovjet csapatok afganisztáni kivonására? Ha azt gondolják az eltársak, hogy kitélek a kérdés elől, akkor hatalmasat tévednek! Ha megszületett a politikai döntés, akkor azt csak én engedélyezhettem. Önhöz tartozik az afganisztáni katonai kérdés? Ha minden tartozik, mindig el kell magyaráznom. Kezdnek elfáradni, eltárgyalni. Rendkív... Értsék meg, évről évről elmondom, hogy minden hozzám tartozik, és minden évben ugyanazokat megkérdezik, hogy Afganisztán ez az. Mi volt a kérdés? Ne lövedjék. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, egy rendkívül érzékeny probléma. Akkor adja vissza! Magának az a feladat, hogy vissz... kezdnek fáradni elvtársak. Nem bírom én el Otaján, eltársak, és Ez Ezt még Gorbacsov, és régen is, hát csínyán kezdve. Én elfelejtem, hogy mi volt a kérdés. Ja. Tessék a kérdés, még egyszer. Mit jelent az, hogy megszületett a politikai döntés a szovjet csapatok afganisztáni kivonását? Megmondom. Ez konkrétan azt jelenti, hogy egyszer csak hazamennek. Más szóval, egyszer csak hazamennek. Kedves hölgyem, van még kérdése? A hölgynek nincs már kérdése. Hát ne is legyen. A szakállas urat javaslom. Mikor fog újra nyerességet fizetni a lángépgyár? Ezt pontosan tudom, elvtársak. A lángépgyár ugyanazon a napon fog a nyerességet fizetni, amikor a ganzmávak. A következő kérdésem volna a úrhoz. Úr! Jó hallottam, elvtársak. Hát bár lehet, hogy most ez lesz. Szólítson a... nyugodtan méltóságos úrnak. A méltóságos úr, akkor az a kérdésem, hogy... Ugye, iga... ugye kérem, én láttam önön, hogy ön nagyon szívesen fogja kérdőt, vagy, méltóságos úrnak... Nem sokára maga is, csak maga még nem tudja. Hogy igaz-e az a hír, hogy a Grosserztárs azért utazott Nyugat-Németországba, hogy ott meglátogassa a Großmutert, meg a Grossfátot. Le lehet tenni a mikrofont. Szívből gratulálok a nagyszerű vichez. Ennél jobbat, ha háromszor megszületek, akkor a tud. Nekem itt még mi a dolgom, mert eb, társak, ebben eb az országban, ahol már így megoldódnak a dolgok, hogy mindenkinek ilyen nyugodt, felhőtlen... Boldog az élet, hogy ilyesmi kell éljel foglalkozni. Gratulálok! Örülök, hogy eljutottunk idáig. Én érzem, hogy a csúcson vagyunk. Tessék vele! Nekem is volna egy kérdésem Grószettárssal kapcsolatosan. Grószkáró egy nemzetközi sajtóértekezeten kilátásba helyezte azt, hogy elővehetjük a fekete valutákat is. Valóban elővehetjük? Nyugodtan vegye elő, aztán már meglátja, mi lesz. Én Tessék, itt is egy fiatalember az első sorban. Mi a véleménye a közgázban tartott menza A men menza Mi történt a közgázban? Nem a voltak közgáz hajlandóak enni a menzán, igen. Oda, nem, oda... Voltak nem voltak hajlandóak? Jövőre majd nem is fognak tudni enni. <Szítsz> ön a, oda, oda jár a közgázban? Igen. És aznap ön is sem evett? <Szítsz> <Szítsz> nem evettem. Senki sem elvett. Ahhoz képes jó kövér. Ön hogy értékeli ezt a menzsasztrákat, hogy egy egész egyetem nem hajlandó enni egy bizonyos napon, mert ebből tiltakozik az ellen, hogy rossz a koszt és a kiszolgálás pedig. Bocsássad, hogy önelévágok. vágok. Miben állt ez a minőségi Hát a, a tárcák szabad. zsírosságától az emberek beszélgettek hogy ezt, hogy osztották volna a kaját százan álltak sorba. Ezért sztrájkoltak? Ne a kedves fiatalember, akkor én húsz éve sztrájkolhatnék egyfajtában. Miért nem, teszi? Még még nem minden... teszi? Éhes vagyok. A mi lesz a következménye ennek a sztrájknak? Én azt nem nevezném sztrájknak, hogy néhányan nem voltak éhesek. Hányan járnak oda? Hányan, hányan nem ettek? Több mint kétezren, tanárokkal együtt. Tanárok se ette? Erről nem is tudtam. Nekem már nem így jött le. Nem, nekem ezt abba kell hagynom el. Szóval, amikor már sorozatban, innen hallom, onnan, én úgy érzem, hogy eddig megtettem a magamért, segítettem, együtt voltunk kéz a kézben, mentünk előre, fönt vagyunk a csúcson, most már jöjjenek el, tehát én abban vagyok. Jöjjenek az új öregek, vagy, vagy az új... Jöjjön, aki akar, nekem elegem volt, eltártsam. Nem gondolja komolyan. Hogy... Én nagyon-nagyon komolyan gondolom. Bocsásson meg. Hát a szavaiból is, hogy már többször is visszatért a beszélgetésünk során, azt veszem ki, hogy esetleg ön foglalkozik annak a gondolatával, hogy pozícióját feladva vagy háttérbe vonul, vagy más állami feladatot vállal. Eltártsam én. nem háttérbe szeretnék vonulni. Én nem tudom, mit szeretnék, valamit szeretnék, nem pontosan, már nem vagyok teljesen a magam ura, ugye? Tehát... Nekem néha már olyanokat is mondom, amit nem én akarok mondani, csak úgy kiszakad belőlem. Vagy épp a fordítottyát, igaz? Én még tele vagyok energiával, Na, csak már... Mert... Bocsánat, nem kér... Ne beszéljük a legalább Tele vagyok energiával, csak ennek az energiának semmiféle iránya és értelme nincs. Ezt nagyszerűen lehetne ezt az energiát hasznosítani például... Mire például? Hát erőműbe. Vagy repülőtéri fogadások, hogy integetnék. Tudok két pusztítani, adni, hármat. Esetleg meg se csókolom. Minden esetre, egyet mondhatok, nem hagyom magukat árván. Én gondoskodtam az utánpótlásról. Évek hosszú során kineveltem azt a szakembert, akire önök építhetnek, akiben bízhatnak, aki tovább viszi az ügyeket. Ha nem titok, szabad megtudnunk, hogy ki jön ön után. Utána! A víz az Kedves hallgatók! 7 éve kiváltságos tisztem, hogy a rádió hullám köszöntsem az új esztendőt. 7 éven át kívánok mindenféle jót, és mindig hittem is abban, amit kívántam. 7 év után is inni akarok. 10 millió honfitársamnak egy valami jót nehéz most kívánnom. Pedig mi, a rádiókabaré, mindenki mindenkihez akarunk szólni. Prózai műfaj vagyunk, és tudjuk, milyen, mennyi a hatóerőnk. De tudjuk azt is, hogy reményel kizárólag a zene képes átítatni az egyes embert. Szerencsénkre ráleltünk egy rockoperának, Ribnyikov Woznyeszenszki, a Remény című, még a megújhodás előtt íródott zenés játékának utolsó dalára, amelyre Usztics Mátyás írt szöveget, és amelyet most a műsor résztvevőjének énekelnek majd el. A magam és a rádiókabaré valamennyi résztvevője munkatársa nevében ezzel a dallal kívánunk Önöknek! Remény teljes új esztendőt. Most itt állunk, s búcsúzni kéne, állunk, s búcsúzni kéne. és szólni pár bíztató szót. Hinni, hogy nem lesz hiába, és nem lesz s még, hiába. Kapunk, a még kapunk a jövőtől jót. Hinnékül nem lehet élni, nem lehet a, mítünk élni. a mítünk elég Tegnap kevés. Tegnap azt hittük, eljön, a holnap, de a holnap az ma is remény. De a holnap az ma is remény. Az átok, s a vétek, és együtt írunk egy rossz regét. Mond, mi végre gyűlöljük egymást, ugye van még remény, ugye van még remény, ugye van. Sem lát már belénk. Miért ellenség az, aki ott jön? Van-e ott, új, ahol sejnyük? Ugye van-mi gremi, Ugy ugye van-mi van gremi, Ugy ugye van-mi gremi. A spitárius búcsúzni kéne, hogy szólni már biztató szót. kbaré silvesteri minősarád hallgatták. Szóvivő Verebes István, zenei vezető Novák János, gyártásvezető Bánzoltán, Zoltán, bányai vezző Nyilas János. A felvételt Galambosi Endre és Kerekes Endre készítette. Munkatársak: Ciránpó Iboja, Kis Magdolna, Matosi Imre, Szíjártól Újza, Sita István, Zágoda Endre. Cercestek: Korkosházi Tivadar, Kaposi Miklós, Cinkó Péter.